Buongiorno 3 4 1 2 3 4 1 2 oh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, 4, 1, 2, 3 oh Ju oh. si se kemi nisur ne? Mirë, jo, jo, ose do hapim palestrë ose do hapim ose do hapim një grup rap. 1 2 3 4 1 2 3 4 Oh, kur doosh? Skemi. Ju jeni të gjithë. Ë? Eh? Skemi na duhen pllaka për rrotullim të shpatula plak up rrotullim me shpatulla oh, falem a... helikopter ndryshe si është rime kurizë i kam ve kështu o nga i çet po a, helikopter a, me, a. me me po themi këmb përpjet po po këmb përpjet ok po, është për shumë e bukur apo mos kam ta bër dot kurat atë gjë un janë përpjekur shumë ha mos ja fut kod vërtet e kanë kajë në mal në kon tondë jo se sa kishim si presione po gjith cilin film pat jo gjithë cila asgjë Se ajo jini lvizim nga ato të break dance-it apo jo? E, po, po, po. E keni pasur fudes me shpalla ashtu? Si bëhet ajo? Ku bëhet ajo? Un kam parë njerëz ta bëjnë shumë shumë mirë nëpër gjera, po. Skam tentuar ndonjëherë. Po ti Lori aventurier. Skam jo, robi. E gjithë edhe un jashtë. Edi. Mirëmëngjes i ç gjithë dhe, si ej, dhe unë, mirë se keni ardhur në program. Ish dashur është klubi i mëngjesit në valët e Klube Fem në 104. Un jam blendi këtu bashkë me altinin edhe lorin. Më mjesi, mi mjesi. Kemi oltën ëm. Uh, po bën groshë. Po po, po, po, po skuq të qepët vura re, po skuq të qepët mm. sepse groshën e kishë zierë si brëm. Por skuq të qepët tani në më mjes bashkë me domatën që të. Paj, ti ashtu. Sa si kuq, mos skuq i thash. Jo, ja, mos skuq ta, ta dysa sekonda. Ja, jo, me skuqja e bën për një herë. A doni groshë vetani. Po. Sepse ju hahdeve. Edhe... Jo, nuk groshtam anë. Po mendoj ai që mos a bënim bisedë në radio, sepse ajo ka thonë për lutëm. Jo, te grosha jo. <laughs> sepse edhe është. Edhe unë thar. <smart noise> okay. Luka. Şu ji kam don fjalën, nuk kam në Maron këtu. Sa është tani? 73 minuta? Po. Sa keni buajër? Ai ja keni kaluar mirë çuna dhe gota. Nuk, nuk uh, ska treja, nuk. Jo, mos mos përgjigjeni ju se kisha me ju. Ku jeni ti ona dhe goja që flolit? Çe <laughs> të dy. E kisha me këta në digjim. E morëm direkte, ne morëm personale. <laughs> jo, sepse pothuajse duhet hapim një form bisedën me ta. Ti pyyesim ndonëherë një si janë, ç'a bëjnë. Ç'a kanë përjetuar këtë ver? Ëh, uh, gjëra, do më thon. Kushëshin aventurë. Uh -huh. Mhm. Për shembull, ëm, një çështje që, që do ta bëja është, gjëra më bukur që keni bërë këtë ver, ose ose par këtë ver. Po rëthon me Tre katr fjalë, jomë shumë. Do të na sinjë fjali fotografi. Hmm. Nëse mundeni me një fjali, na thoni që më të bukur, më të bukur. Çfarë do të keqëna? Për shembull një bebe apo apo një plazh në një ishull të Greqisë. Kupton dhe na? Po, kupton dhe na. Po, është është çfarë do të më dëgjojmë nga ju sot. <laughs> Ekzsu. Pra gjithë gjërat sot më djes përpjekje kolosale për të qenë për të qenë këtu në formën më të mirë. Dush, ndër të tjera, gjëra, rroba kanë pra, mbeshur pra, po mështë. me sandale. Jekshu direkt timi që na fjalë Lori duke shumë mirë sot. Më vërte? je në vërtetë? Jezuar në kokë ka mbshtypin. Jo, jam sigurt. Se e ke rëgur mirë, e ke bërë, e ke bërë kshu. Ehm. Um, e an fund fare rroba te telefoni. Nice. Po. Kështu që kush më dëgjon tani e di që sekant. Me vete. <laughs> jo. Por, e di se kuajs, është, është okay. Jo, dakor. Është dhe një shpëtim i madh. Që na nxjer tek një jemi jemi mos jemi gjën në Facebook? Po, jemi në oh, Facebook. Ai po mi jemi, jemi lidhur pra. Jemi online. Jo, doja të thosha këtë gjën. Të qenin tim pa telefon sot me vete tani këtu. Është shumë okay. Nuk është se me mungon më mungon ndonjë pjesë e trupit apo apo Skechët diçka. Doj. Skeçë doja. E kam fjalën edhe nëse ka një gjë, okay, një pff, mund të mbasësh një përshëndetje ndonjë frazë që the dikush më, ashtu po nuk është se do lidhemi me, nuk është fundi i botës, thua të them. Është mos ka asgjë të keqes. Tipa ndjer tek një temë që ka të bëjë se telefonin gjithmonë me veten na shkakton një gjë. Të sigurt, një mundësi për të bërë foto gjithanden. Që është gjë shumë e mirë, mendoj unë. Un jam shumë i lumtur që ne kemi këtë mundësi edhe vetë të bësh foto kurdo që të jetë aparati kështu si hmm. është dhe është kërcëlyer. Po vien pasaj edhe pjesa e të ndarit të këtyre fotove. Ose si gjërave të tjera në rrjetet sociale. Kisha hedhur një fjalë diën në Facebook. Vetëm si si një zojata qojë provokim se ka një të keqe brenda, po ndoshta është ide e mirë. Thosha që le të them Cuj? most most mosta haveim most postojm çdo gjë që na ndodh në Facebook. Ose ku do tjetër të qofshin këto orrje dhe social e insta dhe, dhe shumë. Këra është tja më briljante dhe të thajon. Jo, e kam fatallje. Jo, të... Dhe... Wow! Wow! I më gjithësi. Ullja do mikrofonat në ndajtë të lutëm. Vazhdo. Pra, vazhdo në skushja e qepës. Me lukë, po. Po, okej. Okay. Një lukë drurit të lutëm. <laughs> edhe... Për olëtën. Um, do të andimë e dhe i sida. I sida është ka korë që amish Së gatuan, gatuan vetëm lajme um, e, e, Po thosha që Jo që gjithë dhe duhet hedur në Facebook Jo që gjithë dhe duhet në darëme gjithë botën E para sepse bestis gjithë botën Sepse jo që gjithë dhe javlen Realisht mm. Në jetët tonën ka ka gjëra banale Monotone Gjëra që nuk ka nevoj Jo që do pjatë që hamë Jo që gjithë do E ke përësysh Që pa. do kafe që pime Që gjithë do mikë Një pa, selfie atje dhe në tjerim Direkt në fe, Edhe e përjetësoj ma të qast Just si ia vlen ta përgjigjesh. E jo çdo gjë që, që ne mendojm. Çdo idësh që kemi është është është, është për të shkruajtur. E kam batalin. Domethënë shikoj një këtu, çdo mendim që na vjen, çdo gjë, hajte ta ta, ta themim ta ashtu. Pff, nuk e di. Po, si Ose ndoshta kjo, kam përshtypjen që njerëzit do vi një ditë që do të vi keq për gjithë gjërat që kanë ndar në Facebook. Atëherë do pa tjetë tjetë të tepërvon. Atëherë do tjetë të tepërvon. Zotifshinë do të ai shpërcatë mundin. Po bëgo po, të kthesh mbrapsë. Po, Varet, do je gjithmonë me këtë burr apo me një tjetër. E ke përsyesh? Do je gjithmonë me këtë të dashur apo një tjetër? Duhet të fshish. Kta se... që si janë martuar një herë? Turfe. Gjysmë atyre që janë martuar do ndahen, so. por lëre kta që s'janë si martuar, sa nuk do të martohen prej tyre. Mm -hmm. Fare. E çdo gjë është në Facebook. A sa titra të mundi vikej apo mira ku të unseçar, po ti do jeshun. Ti fshin, ti fshin, ti fshin, ti fshin, ti fshin sendajm shumë. Mungjesi olta. Mungjesi. Grosha gati. Okej, okay, faleminderit. Atë uh, ne do të mbushim tasat, miq dashur. Direkt i kam mbushur. Pastohet do e keni fiksa për të ngrënë. Okej, okay, faleminderit olta. Ju lutem. Themi mbas se ajkëm miq dashur këtu në uh, klubin e mëngjesit. Uh, uh, uh, uh, uh, 7. Jo që tani çuna. 8000. A kam kundërshtuar? Un dua që uh, të, jo, është është mënyra si si e shtrydhim në për tasat olta. Ah, okay. Tani tasimi është Klaut. Didn't know how lost there was till I found you I never knew what it meant to feel something Underneath an image of love I found you At the unaware and some lost I found you Got up and feelless How How Am I gonna know this time without you I'll cross just cross reach it hills to be at your side again I believe I've been there to get you when everything else around is caving in through a rain in sunny weather you seem your love rocks your love rocks the freedom song I knew how lost I was till I found you too I Realize it is your doom and I feel well Little boys to see you so in here I got voices saying you'll be very near Saying how, just how Have I gone on all this time without you? A cross, cross We just tells to be at your side and get I believe I'll be there to guide you with everything else around is giving you through our trenches sunny weather and city you're like rocks yeah you're like rocks mm -hmm. freedom sock to what you give to me lately this diamonds and gold beans laid down soft You love Rox Yeah you love Rox mm -hmm. Freedom suck What you giving me lately This time since we trade down soft pull me You do no, not really I never made plans with me I never feel sincere this fuck Yes, <laughs> sir. Në sunny weather në sind Do I break it in sunny weather në sind I believe Hey Ho oh. Hey Ho Hey Ho Mjëmë njësit që të gjithë e mjështë e kërë një ardhur program është Klubim njësit të një ora 7.12 minuta Olë ta do të nga të regojë së si Për shkoj Moti për didën e sotme Jepi Olta Muu Yes, blendimo Ajde Pesë mm. dhjetë e pesë përqind shanset përshi Në asë një ka këto ditë që kemi folur Nuk kanë qënë ka ishtë lartë asë shanset Shpresoj të pikoj pak 24 gradë Shpresojnë grad. që të meden... pikoj pak Po, pa, me ndorej e, do, do, do pikoj ti, një që Asë njënë se Olta Si një analist si vërtet Shpon ke ti tuar si të, që shpresoj të pikoj Apo shpresoj të po mështë pikoj ti po dhe dhe uh -huh. Ok, nëjse 24 gradës në të omente 31 jetë mm. do jetë maksimalja për sëgjë Dhe po nuk rrasot Do bjerë në 4 shtator <laughs> E kuptoj Po nuk rrasot do bjerë në 4 shtator Të hënën që vjerë Për që nga këshuk të Me charter Dere në 4 shtator pas të nuk ashe Se nuk ka charter të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mir falë mi dhe një herë. Ja, më morr atë vesh mi është ashtu se si do jetë moti. Nëse morr atë vesh gjë. Ti sa unde thoja deri një nga fillimi. Po gjithsesi. Ës ka problem, pse nga ora 9. Nënt... Ta bëjmë këtë sprenin. Sprenin ditën sot me. Po sigurisht. Atëre, në çdo ditë mund mos jetë mirë, por ka diçka të mirë në çdo ditë. Shumë falënderit. Shumë, Shumë. falënderit. Tashi hajde jetë mirë te jo ditë sot. Nuk po, ta djesh, po brizë s'ka filluar akoma. Apo në darke bëhet rezumi. Në dark bëhet rezime. Po ritmo Lori. Darke shtri. Çfarë mund ta përmirësoj? Çfarë ç'është diçka për shume Lori që ti e ke në dorë që mund ta bëj uh, ditën tënde pak më të mirë? Ditën time pak më të mirë. Hm. Po do si unë, aba. Yeah. Best me here, with me. Hah? Best me here, America. Nuk mundem dot, mos shkëk e Leku, nuk kam ç'a ah, Peshtë... të bëj. A Lori. Po ç'e dëgohet tani? Emula kaq shumë. E disi ka e kapa të pesë frekuencë minimale ka vafa. Fup fuda anjëll. Okay. Mirë, Ö, kam kërkuar mos flasim për lekën e misilë, ose euro, ishi, ose dolar, ose gjërativa. Duhet flasim për gjërativa, e, shikoj njërë të t'i gjojnë, vedem ato t'i gjojnë, vedem ato. ato. Aje është bërë zotë i gjithë shkaja, më vjenë shumë keshë, sinqerishtë. Zotë i gjithë shkaja është paraja, dhe ne kemi për të tyrë, nga mikrofoni, radio, këtëm të seqfarë, mos imëshojnë më shumë tësaj gjithë, sëpse njërëz mm. Po dalin nga trut. A vlerësohet më? As njeriu nuk vlerësohet, më e kam sinqerisht, nuk vlerësohet me njeriu. Vlerësohet, nuk e kam meju këtu. Po vlerësohet vetëm paraja. Dhe ka kemi për detyrë mostë se është kështu, mullar, domethënë, akon anti vesh përsipër do bien poshtë. Me thën, siber, bi më post, bi kokën tonë. Um, ehm, ju shem samë pak vrasim për para, edhe euro dhe qëra, është më mirë mendojmë, nuk bëjmë. Kështu si misioni i lart, po pastaj si misioni i ulët, 1500 po euro e kthej. <laughs> Edhe me një shindë bëhet Me një shindë jo Me një shindë jo, jo, jo, kam bëjo, jo Kam surat, kam bëjo, po o, si, kapçat pra kapush. Kapçat kapërsh Kapçat kapërsh është Per losers Le kapçat kapërsh Ve një standart, ojta Ti sa e mabërsh 5.000 euro, pra ah. Po qa 5.000 euro, ka i kojë 5.000 euro, shi t'kot për 5.000 euro <laughs> <laughs> Tërgojë qikë më realiste <laughs> E mirë, po shko edhe unë 500 si blendit 5.000 euro I bie, jo, pëse i bie, e ke përësysh, 2500 euro për milimetre <clears throat> Shupra, kjo ishte shpreja për dit nësot me mishdash Jo gjdo dit mund t'jede mirë, por ka diçkat të mirë në gjdo dit Ne do këtë jemi pas pak krybin e mqesit Me të tjera da një ora 7 e 6 të mbëdjet minuta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 Venga Elka. Praf në kuzhintë, ngele duke më penguar. M'fal, m'fal. E di që të pëlqejn salciçet e HV, por të lutem shko tek miqës dhe bëj shokëri. Një kafshat ses durova tot. Mami. O, oh, ta një u bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël dhe shkoni shpet e dhe ma pritja se u mërzita njerëzit Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin gjithë do ditë prodimet EHV Pre 25 vjetësh ofrojnë produktet të shishme të shëndechme për ju dhe familje të uaja EHV, zgjithni cilsin Dyrë dje, jetë a ime ishte hiqë syze vërë syze Diltë të djeli, vija syze të djelit Me zidaloja shëqët e klasës I këtë djeli, dhja syzet me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bërra syzet e djelit me numër të kital optik. Tani edhe duke mbukur, edhe shoqartë. Dhe s'ka më hiqë syze, vër syze. Përdor numri optik të keni, dhe cilindo model syzesh mund ta përshtasin tek Italoptik, madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Italoptik tek Silvia në Tiranë, tek Kati i dyt, hyrja Leila dhe pran ABNs në Fier. Nëse synoni një të ardhme të suksesshme, të duhet edukim cilësor, i qëndrueshëm dhe me standarde ndërkombëtare. Ejani dhe regjistrohuni në shkollën e mesme Harry Fox për të studiuar në një nga drejtimet: Gimnaz business, electronic, automecanic. Tradita e ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit që nga 1921. Nga Harifund çdo vit rreth 95% e nxënësve vazhdon studimet e larta dhe rreth 40% e tyre në Universitetet e Evropës dhe Amerikës. Shkolla e Mesme Harifund, laboremos, të punojmë. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë.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 Tell me do we gain or we despair Oh we gain or we despair And where down we go I'm as calm as we all are Go down Yeah, but for the folk who Mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit në valët e Club e Farm në 104. Dhe tani është koha për një rën nga pyetjet tona të aktualitetit, cilën doja të, doja të fillonim shpejt sot, të flasim për gjëra. Kemi listë me gjëra për ti, përmendur me radhë, por le të nisim me këtë. Dhe është shpallur dhënia me concesion e impianted të ndërtimit të incineratorit pra djegësit të plerave në Tiranë. Nuk keni dëgjuar u bë një Sherman në Fier për një të till, pastaj në Elbasan. Pa. Pa. Është, është dënë djepra edhe një për në kryeqytet. Dhe pyetja është cila ka qenë ministria që e ka shpallur këtë? Sea komo vazdon, ndërkohë që formon një çeveriën, ka edhe një çeveri tjetër. Praktikisht kemi dy tani, një që është kjo që un shpall të dielën nga Rama dhe tjetra që ka bër dhënien e këtij koncesioni ndërkohë. Ëm pratia është ministria. Jo se ka rëndësi se çeveria e ka bër, edhe çeveria është një tër me në gjithë sa ka brenda, por cila është ministria? Pra, vetëm për të provuar vëmendjen tuaj. Ai flasim pasaj pak për këtë temën e. Ekzagjith ashtu. Së shëndetshëm e kanë përshtyqën. Është dhënë që qeveria shqiptare ka finalizuar një projekt për dhënien e konsencion të ndërtimit të internatorit të Dijeës së Plerës në Tiranë, i cili do të jetë tret i tretë i këtij lloji pas Elbasanit dhe mbyllja e procedurës tenderuese u shpall dje, ditën e hënë, nga Kë ministri pra që un kërkoj për e jush si pyetje në 069 27 222 në faqen online të agjensis prokurimeve publike, ati është bërë shpallja pra në atë shpallja njëftohet se kompania Integrated Energy BV me Selina Amsterdam është kompania e shpallur fituese, pasi ka i qene vetëmja që ka bërë një ofertë pakërkuar si që thonë Ka nga të bërëta dhe kanë thënë që hej, duam të bëjmë këtë gjë. I më pjanë të plera, është incenerator e tjere, tjere, tjere. A dhe u bënë. Dhe u bënë, po. Po, kur të nga thonë atë, do flasim edhe pak më shumë. Shushë, sot është ditë e martë mishdashur, por asë pak të ersë nëse nisë këtu në klubin e mëgjesit. E di qëfarë kam parë dje një pafundësime njërës, lakë, e kam patalje. Super. Po kat dëpërrani për orë. Nuk nuk nuk kam kështu për kam janë 10 veta. As fillimi. Janë 10 veta, nuk di nga tani, domethënë. Të gjithë janë, si duket, janë kthyer të gjithë njerëzit nga, nga, pushim. nga pa pushime. Ja pushimet e kështu edhe janë vërdall. Bëmë një lojë ne për ju që na bashkoni rishtas. Mirëmëngjesim njëherë, mirë se keni ardhur këtu në klubi i mëngjesit. Mirë se u zgjuat. Mirëmëngjes. Bëmë një lojë ku ku un them se kam party kë, dhe jo vetëm them, po realisht kam party kë dhe çunëte gocat këtu mundohen ta djejnë se ka kam parun. Ti është shef. Doni ta gjeni? Pa. Ta ta zgjedhni njëri mbrajtëre. Hajde, zgjidh. Okay. Ja një moment ta bëjmë the live të punë. Do që ta bësh live? Po. Absolutisht. Është gjë konkretë rëndësishme. Po. Dakor, Lori, nëse ti vjenos që ta bësh live tërheqësor. Atëherë mund kush të kemi ne që ta pushim ty. Ku jemi ne? Po shpejt na jemi ori. klubi i mëngjesit. Atëre. Ne filloi Molta ti vën pyetjen e parë. Kë kanë parun? Ëh, ti ke parë një femër. Jo, nuk kam parë. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Ybi Lori. Ybi Lori. Ke parë një mashkull blend. Kam parë një mashkull Lori, është saktë. Ëh, mbi 30. Paqë spash një trans. Hah. Ska, vetëm mendoj. Jo, apo kaka, apo transjinor e kisha fjalën, po jo transvestit Lori. Po hë. Jo. Êshtë uh, në bitë 30. Po, është në bitë 30, e sakt. Bravo, Lori. Bra bravo, Lori. Êshtë në bitë 30. Êshtë uh, politikan. Jo. Mas. Êshtë gazetar. Jo. Nos. Aktor. Jo. Këngëtar. Jo. Balerin. Jo. Mas. Uh. Shkrimtar. Uuuh. sa vjet që ishte lorr mbi 30 thonë? mbi 30. ë mbi 40. Kan filluar thinjat. Po, kan filluar thinjat. Mban syze? Ëm, um, jo gjithmonë, kështu që jo, ja, nuk do të thosh, ndoshta kur fle. Po kur zgjohesh. Kur fle si mban? <laughs> ndoshta kur flesh, jo, kur fle mban, nuk e di. Po kur fson, ban. Kur e shikoj, nuk e di, prandaj po them. Nuk e kam parë, duhet të shkruajë atë. Në rrugë ka karakteristikë. Nuk ka syë. Oke, okay, jo. okej. Okay. Shqilori vazhdon. Udoqi. Ka botuar mbi 4 libra. Mbi 4? A ti s'ndij manken e lor? Ndij mën, ndij mën se mund të ishte tani nga këtë. A dhe këshku shkrimtarë që janë akoma në librin mm. e parë? Po, ta. Ëm. Um, po këtu kam filluar si kam filluar thinit. Thi se po knejme me këtë zilen. Ha tash jepi lorin. Mbi mund si ti. Një pyetje tregjerg. Ës mbi 50. Po duhet të jetë. Aty ten 50, nuk e di, ndoshta 49 50 këtë unë. Kush është sekretar mendoj. Ndoshta Kush është sekretar para se Shqipëria u kështu duaj. Po do të jesh sekretar nga dritare. Fillon emri me me Prit pra prit një sekondë Galori, një sekondë. Prit, prit. Okej. Ti s'nje ligj, ti s'nje rregulla. Po prit sa Galori. Halo, bëj një pyetje. Me flok pak gjata. Jo, vazhdo, faleminderit. Fillon emri me B. Ja jo, nuk i me i e vëmë më botë. Ai është politik, domoshta është një politik. Dëm blushi thotë ti? Po. Jo, ja nuk është bën blushi. Edhe s'është pesë ditësh, është. Është i dobët? Ëm. Ja nuk do të thosh ash i dobët. Qenga është ndar. Është. Është gjimtar i sunduar. Po edhe ishte ndosht nuk do të thosh as ses. Është mesata. Trop bosh për ta themi. Po, bravo. Duhet sa e gjetha. Halo. Ëm. Ba, shkuam për fëmijë? Jo, jo, jo. Është gjatë, është i gjatë. Ësë mesatar, mesatar. Me është shqiptar apo kosovar? Është kosovar? Jo, ja, nuk është kosovar, është shqiptar. Ti fillon emrin me A. <laughs> mbi emrin me T. Atë. Atë, bravo ti qoftë. Pak si flok me onde, mund të themi. Mh. Mm? Nëse është shqiptari është qoftë, qoftë. Ka shkruar mi 4 libra. Hëmë shoku. Ka qenë në këtë studio. Kemë edhe në librat. Ka fituar çmime, është një nga shqiptarët e mirë në Shqipëri. Etj, etj, etj. Hemi lëro Hemi lëro Hemi lëro Ke i që për të thëhënë? Eh? It's eh? Prapënë nuk po së... Se... Bravo Olta Jo lutam Oke, okay, u morëve se këkam parun Shumë atjesht Po <laughs> O oh! Ato on që bërit a një të lutëm pritë dhe ruaje Që ta kemi shumë për kërës të shë në studio Ta luem me, me kompjuter O oh! oh! A shumë pukur A shumë Aha! pukur për të thëhë A gronë të ufën kam parë, po? Kësit gjepër të thënë alërë Në cilë ishte ullur me një shkrimtar tjetër, po Basë kësaj kënge ma, Në grubinë më qësit në, <laughs> në greave femën në një shkrimtar tjetër Jo, patale Be dyma dje, të e masë pak Ora 7.30 minuta Quna, të premë të nuk kërdan kalqeto Se ishet duke pasë rinë e funi të lenovelës me elëtë <laughs> <laughs> <laughs> Në tregojmë në funda Adi Kur erdi parosie e birave Sa gjëra ndahen vetëm me miqt. El Bar. Birr për miqtë vërtet. Po prisni me padurim fillimin e shkollës. Çantën dhe artikujt shkollor i pët gati tek ne. Dhe si aşkun tjetër, gjeni produktet dhe çmimet më të mira. Ashtu siçi dëshironi, gjithçka që ju duhet për një fillim të mbar e gjeni vetëm në Jumbo. Jumbo për nxënësit. Jumbo për të gjithë. I don't know if you could take it. No, you want to see me naked, naked, naked. I want to be your baby, baby, baby. Spin it in his sweat just like he came from me, take. Rock it, wrist it, on the brown, like it. When I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim down a notch. Cause I can do things that I'm gon' do. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah, floss. Wah, wah, wah. Wow, wow, wow. When I was you, all I get like is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tagging. You know this cookie's for the bagging. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like, like, like, like the 68 Jets. Diamonds and nothing when I'm rocking with you. Diamonds and nothing when I'm shining with you. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with you. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I with you, all I get is wild, wild, wild, wild. thoughts. going to take in i heard it got these up going crazy yeah I treat you like a lady lady till you burned out cremation make it cream yeah we paint don't let baby okay okay call me and i could get it to say I could tell you gone off the dust Keep on mama wa wa choose say You talking to me like your new babe You talking like you trying to do things Now That that pike got a runnin' like she you saying baby You made me drown in it ooh too shay baby I'll carry in that water baby boo shay baby Hey you know I'm a slaughter like on Jason But so why you got it on safety Why go waste on brown neck I probably Candy, shouldn't be around right. you uh -uh, Cuz you get wild wild wild You looking like it's nothing that you won't do but you won't do Like hey girl less when I told you told you When I with you all I get is what us Wow wow wow Wow wow wow sauce. Wow wow wow When I with you all I get is what us Wow wow wow When I with you all I get is what us DJ Khaled DJ Khaled DJ Khaled Ooh. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. I found the love for you. Just dive right in, follow my lead well, I found a girl, beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club e Femrë 104. A kemi fitues? Mukanson Agrontufa është arritur. Agrontufa është saktë 824 i baro numerit, fiton 2 bileta për Nsin e Plex. Bravo. Dhe Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit, pra. Visi 777 i baro numerit fiton 2 bileta për Nsin e Plex. Është sakt. Tarata tatam. Ka ministra e mjedisit me këto shkrirë të re apo? Ë uh, ku ti djegjon? Që ketë, po sigurisht do ket. Po më disi shumë i rëndësishëm, nuk e di. Po mosketë ishte skandal. Mund të jetë bujësizë, më disi të thotë. Pse po. bën ministri, ministria, ministria, ministria e koncesionave. Halori, pse s'e bën? Ah, tiet vetëm, domethënë tiet edhe për gjithëshme, vetëm për koncesion. Po s'mi hyn mua në xhep koncesioni, unë s'kam për, unë ketë një ministri gjithë që ti shërbej vetëm koncesionin vetëm. Po. Do të them, ç'është më ironi e ke fjalë. Ashtu duket. Ë, operator. Të... E kuptova. Është e rrog. Ju di çka bë ta ho. Nuk nuk e di, nuk e di pse s'ka. Po duhet të ketë një për shembull ministri për bataniet, një ministri për lugët, një ministri për pirunën. Klesh një ministri për çdo gjë, kemi qenë si një qytilla. Qose s'ka lugë për shembull ditë kush shkosh pak dot. Kush përgjigjet atë. Tashoim bukur për dhe... shembull në në Çiprin e vëre këta. Nuk di që ata që uaj. Po, përshëmëll, jene një market. Më kanë do dhërë, jene një supermarket. Shkojnë di të kënjëri për e tyre. E, është i mirë, si, si vëndshu. Iri, që që të stafi, kam përshqyve në një një një një një po, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Dhe nësë kishtë as njeri ati e kumbajnë djathin, salamin, e krema asu shgjerat pa, që ka një tip frigoriferik shumë mm -hmm. Që duhet shërbej dikush O, dikush shërbej ati se së futesh do Dhe doja atë meja, një pull mm -hmm. Kishe menduar këshumë Dhe shikoj që ishte njëra mua ati e po jash banakut që stivon dhe ca kokoshka ca <laughs> kudu unë se qfar ishi Ti e broza Li thash më fali, li thash, a... A ka njëri, mund në dimosh pak i tashën duaj një nga këto, pullën A u e kene interesimës Si jo jo, më thë mua, se s'jam si aty unë Së është sektori jem Jo, s'jam si aty unë, thado këtu e vazhdojja të pullën Edhe nuk doja i që t'i shkaktoja probleme, se Mund probleme. t'i shkaktojsh probleme, që ose ti i ke veshur uniformën E këti Kështë gati viznesi, ku pra. jemi këtu, kësaj kompanien Që ose më banë logon të këzemra <laughs> Ti je këtu, e bëjnë de kamarir në një, ti kërkon diçka, e thon se është tavolina ime. Po është restoranti ku ti punon zotri. Unë tiisha pronar unë kisha flak për jashtë. Me thën drejtën. Më njëherë. Më njëherë. Sepse është një mosrespekt nga nga klientit, tregon që s'ka idenë punës. Az vullnetin për të punuar. Edhe është aty, po nuk them, <coughs> se s'është sektori im. Thotë një kështu. Se mund t t zënë për për për ma të të zënë me atë gruan që ka sektorin, atë kush e dish ku mohbet e kanë me njëra tjetra. A me shrefen, a ku dihën se qëfar? Si jam aty unë? Zdo të kur jashtë? Ose nëse do ndodhë e ti qa u ben, i flakin direk për jashtë. Sepse ti e aty, edhe i shërben, e ti e merë rogën, kur këj biznes, e cënë mirë, a ku dihën se qëfar? Dhe s'po të kërkoj, që të me, ku dihën se qëfar? Me ljuesh këpusët, me boj, a, me shqepur kjo qërapja, më ndihmonit atë, Nëse po tu um, i shkoin ndryshën gjërat njerëzve. Po ja, i shkojmë ndryshën gjërat altin, po s'duhet i shkoin as ndryshën. Po. Se nuk u bë Qameti që ti flasesh klientit që është ulur te tavolina ku nuk po shërben ti. Sepse është restoranti ku ju punoni bashkë dhe është normale. Por është shumë këtu ignorandet e shitarëve kanë përfshirën në kuptimin që këto gjëra janë të reja dhe kanë ka pak kohë, edhe marrëdhënia midis, po themi, pronarit e ju she punon në territorem më moset këtu mendoj një tradit, po themi, tepër të për gjatë. Po ka sa gjendje dreqe hëngër që njëri kupton me intuit. Nuk ka nevojë të jetë kështu se un do i hiqa për vetë. Un si mbaj njerëzit në punë, ti lut kur shikojnë se ka diçka që duhet bër, un nuk po them, ti bën gjithta gjithditën çdo herë. S'po them që ajo të pastaj të përgjigjet edhe para për të sektorit për këtë sektor, kjo është tjetër më mëbet, po kur vjen klienti aty të paktën Shkuam në një hotel Shkuam në një hotel që është po themë letëm që është midis radimës e logaras okay. Dhe ishë një natë Në rikun Po shë, jo, aty afë okay. por, por Por Folu me telefon dhe mbritëm atje Mbritëm vonë Ndo uh, shtë da ishë ora një më dhjetë e natës që ndaluam dhe hëngërëm darkë para se shkonim E tjere tjere, po këshim komunikuar në telefon, këshu që e dinim që këshim një domë në fakt të hoteli që potuaj se i tëri bosh mm -hmm. Këshu që ja rrim atje Gjanë gjinë, kam njëri ju Gdim në lobby, asë njëri të kërkoje, të bëje, të gjeje, i qëfare Edhe ishin të gjithë në njën e caretve, në stafë, po bënin një mbledhje Edhe i këshin mbyllur në lokalin, dhe këthë gjën Dhe do me thënë, atër natë atë deshu ranë atje Se mund të g Vajtëm ati që i thamë, i lutën, a mundë dhe dikush të vi që të na, se kemi ardhë, po këtu është erësirë Edhe e erdi dikush, në dhatër që eshin e domës, ikëm në domë lartë Kash, ishte hera, unë zbrita jemë të eshë që moraj në dujgjëra që këshin makinë, por Dhe ata që bëni një shërë, skandalozë, që, që t'i gjojë, ne nuk i shikonim do se ishin, ishin, po shrebe, po shërë ishte skandalozë, mi disë pronarëve dhe punëtorëve Ti më ke të degeneruar mua, ti më ke këshu, ti më në shu, dhe më oh, benes, si dhe më posjetit ti ti E të bërshma O, dhe nesë pama as njeri, uquam në mëgjes do në t'i krim shpejt, do në t'i krim nga ora 6, do në t'i kaprim rrug hmm. As njeri, as jikundi Nisim përë këshu pra, këtë kështot Po, lamë dhe të klinim parat, i lamë parat dikua në tje me shpresin që dhe mar, dhe I kanë gjetur besojt As njeri, si dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Edhe të bën këtë mbledhjen e madhe dhe a zon ndini më fare që kishte s'kishte punë, kishte pun, njerëz aty apo? Nuk kaçi ngaçi, duke i, vendos fatet oh, e yeah. hotelit ndeshin. Nuk e di ndoshta apo. Për këtë sezon Lori. Se ndalim dakord. Dert pyeton atë në tetor, hapet prapë sezon. Kështu që. Ju presoj të janë sqaruar me të mira. Po. Se zakonisht Që si bejë, martën e punës janë shumë të rëndësishme. Por shumë son duke ardhur për këtu. Kalova ndaj një ndan një me biçikletë, ndaj një, një, nda një makinë policie. Kuçi një gosëreve në punëri, të dy të veshur policë me uniformë, kuptohet. Edhe vetëm për një çastëm, por kalova në shpejtësi pa vajza folli pak me zotlat, be. Ajo që dëgjova ishte, ajo që pyeste ata, e ke lar uniformën. Yeah. Shpresoj që ta kët pasur që e vuri ende, oh sa mirë që e paske lar. Edhe mos, por më duk më shumë sikur E ke laru një formën ti Pa A bo bo E ke lara po jo E burlerën dirithane të hapur Meshko, aresto Ik, aresto za më shumë Te jemë basma klubin e mqesit në Klam FM Asfixos a më shumë Në një qinë Asfixos a më shumë Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje, përmëzon një tjetër për pjekje për më të miren ku do në, në botë. Dërgoni dhe tërhisht një para me komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë shqypërinë. Ky është Western Union, moving money for better. A i dinim se që fështam është zjedhë ruimë të cilësori vitit 2016? është i lehtë i pasur me magnezë rekomandohet të përdoret për të përgatitur qumshtin e bebeve. Qafshtama, uji i shëndetit të mirë. Po i bie murit me kokë?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 Pivu i shoqe, më duke shetë do pësuar Në fshat, kalujmë kote vështira tani Vape ma dhe kote që shi vogën Barë nuk ka Shotari do veson Dhe ku i qon vesut e mija Një zote di Qëtë të sem? Po të pivu i shoqe, duke shqizmonë në fërë Për normal, unë jetoj të kërësort a iba Kushtet janë speciale A i rikondicionuar, u shimi i bolshëm dhe i kontroluar Shoqe, unë bëjvesmë omega 3 Me kontrolë cilsie, me vullë dhe me datës Kedencët, di se qa njërzia hi o shaka A i ba, veza juaj Nga Elka Bëri pazarim shoqësot? Jo zonjë, endë Atëheri lutëm kalojnë i këtë të mjetë Sa umblodhën? Edhe 500 tjera Moser di gjë grueja i me sot këto? Si për ditë zotri, sa pu largua? Ho, ho, sa mirë, kaloj dhe këto. Sa umblodhë në total? 20.000, zëtri. Që kemi? Babi dhe mami ishin këtu? Po, po, pa tjetër. Shumë mirë, më thuaj të lutëm sa pikë na jam bledhur? Aktualisht janë 20.000 pikë të bërëz vlefshme me 4.000 lektoreja. Okej, okay, atër, unë me pikët e tyre po blikë gjera të mija falas. <laughs> Ky është pazar.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 kontaktoni në info at wat.com. World Academy of Tirana Një arkitekt sëfajnjol ka thënë që kujina është zemra në shtëpisë.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 Shpejt dhe kodopra njush në të gjitha e gjensit Unionet Western Union, ju mund të sidhë një aponimin e dëshiruar digital. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Good, Good, Good morning Pra mund të keni të gjuar dje, pëflisim pa pak më parë Dhe patëm edhe një fituës në fakt që e gjeti se ishte ministria e mjedisit Ajoj që e ka shpalur pra Fituës e në këti koncesionin për traktimin e plera në tjera Mund të ati gjojmë për një moment, të e kam nga, nga lajmet mbrëm në, në top që në kjoj shilir pacho Ministria e Mjedisit shpalli koncesionin e përpunimit të mbetjeve në të gjithë qarkun e Tiranës. Koncesioni 30 vjeç. Liria, vazdhoni thotë koncesioner, koncesioni Kon -kon pa në të dytën po nesër. Qarku an shikon përpunimin e mbetjeve urbane dhe ujërave të ndotur. Fituesi është shpallur një kompani holandeze e cila do të investojë 128 milionë euro për ndërtimin e impianteve që nga landfillet, inceneratorët dhe pastrimi ja, i ujërave. E dëgjota? Aşëm e jaq. Çfarë depozitimi ndaj përboni? E thotë ky zotria pasën në jepet me koncesion për 30 vjet një kompani holandeze. Oh. Vendimi është shpallur nga Ko, Tani kjo është ja, kompanie holandeze. Në fund të dytë që është nga Top Channeli e merrevesh që është kompania holandeze dhe mbetet aty. Po po të thysh të shikosh pak më thellë, e shikon që kjo kompania holandeze është e zotruar so nga një kompani shqiptare. Bashme një kompani e bashme dy kompani italiane, kompani shqiptare me targa hollandeze. Nuk e di, por kompania hollandeze në fjal, holandeze tani po e bëjmë veshle porushi, quhet Integrated Energy BV ose BV. Në vend që të thuat kompanin hollandezën, vjen keq, por drejt. Okej, më imës drejt jam deri diku. Atëherë, okay, po kthejmë nga anë tjetër. Këto zotrohen nga kompania shqiptare Integrated Technology Services. Duket kjo si. Këto zotron, që zotron, m'falni, edhe 70% të inceneratorit të Fierit. Kështu që, e, e, që esh, në është në këtë punë. Është në këtë punë, domethënë gjithashtu është. Dhe më thënë, gjitha okay, ashtë, e, dhe m'fal, pra nga kompania shqiptare Integrated Technology Services dhe nga kompania italiane Paul Worth Italia SpA dhe Energy Recuperators SpA. Po, pra kjo kompania holandeze ka brenda dy një shqiptar dhe dy italian. Shumë mirë. Nuk e di në çpërqendje. Që nga trilen. Jan, po, është një trilen me këtë. Pra, pra, por por po ta dëgjosh se topi merr vesh vetëm pjesën holandeze. Pra, dorën e fundit të bojës. Po nuk ka asnjë shpim, sikosh se çfarë ka më mbrapa. Që është un kollaj, un Elizavet de Birnin për shkak të report.al. Që janë këto, janë këto kompani. Po mirë, shumë. Ne u të shpotojmë. Po të bën punë si çan goxha. Është mirë të thuhet, po, e di. Po, jo, mirë është thotë, po derisa ka provoj, domethënë direkt e lihet me aq. Okej. Okay. Që shjehemi në duar të sigurta. Kemi klubi mëngjesit. Që, <laughs> që është që është, është një brand, është një po. Brand, brand, brand tash. Kësta holandez. Ai suksese, suksese. Faleminderit Taltin. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Është brand. Jo holandez, jo holandez, Albania.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 decides to look if you are the other way and the ground takes the floor we must find a way a face of the fire in squad against all the odds you found a way Dig down. Big down Big down And find faith When faith is when you close to the end or when it goes to your hand. And now, the news on Club FM 100.4 Lajme shkurt në Club FM në njëshim për 4 Dë gjuës të Club FM mirë mëngjes, ju njoj me lajme të orës 8 Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Llogarat e Vlorës kabinetin e ri qeveritar. Në takimin që pritet të vijojë edhe mëngjesin e sotëm, msohet se po diskutohet struktura e re e qeverisë së, struktura e reja që do të kenë në varësi si edhe përgatitja për planin e punës që do të ketë secili prej ministrave. Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe përcaktimi afateve për, për zbatimin e programit të qeverisës për katër vitet e ardhshme. Universitetet në të gjithë vendin shpallën listën e fituesve të raundit të parë. Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyrkoni dhe zëvendësministri i Arsimit, Gertianaqi, u bën thirrje kandidatëve për student të regjistrohen në KON në një nga programet ku ata janë shpallur fitues. Regjistrimet nisi sot dhe përfundojnë më datë 11 shtator. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kritikuar politikat e qeverisë për arsimin në praktikën iniciës së vitit të ri shkollor. Në vend që të sjellë gëzim, fillimi i shkollës sjell ankth financiar dhe vështirësi për qindra mijëra nxënës dhe familjarë të tyre, të, të, të cilët paguajnë mbi 15 milion dollar çdo vit për librat e shkollave fillore dhe ato të mesme. "Jemi vendi i vetëm në rajon ku librat për shkollimin e detyrueshëm nuk jepen falas", ka deklaruar Basha. Depozitimi dhe përpunimi i mbetjeve në Tiranë do të jepet me koncesion për 30 vjet një kompani hollandeze. Kompania pritet të investojë 128.2 milionë euro nga fondet e saj. Parat do të shkojnë në ndërtimin e tre landfilleve të rinj, një për mbetjet urbane, një për inertek dhe i treti për depozitimin e përpunimit të mbetjeve të rrezikshme. Në këmbim, shoqëria hollandeze do të pagohet nga bashkia me 29 euro për çdo ton mbetje që përpunon ishit me lajmet në Klab FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Klab FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. <tip> Quna, nuk e kam thonë. Emrin Altin Hekri ma ka njit Ida, se thot që unë hekuroz super. <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> Ky është e sekreti që nda u altinim e me, me. sa posgara ishte gati dhe birat akull të ftohta. Disa gjera nda e mbetë me miqt. Elbar, birë për miqt të vërtet. AK Invest, për shumë, shumë vite në trek, ju takon, me një rjetë prej qindra gjentesh në Shqipri për shërbimin e transfertave manigram në mbarë botën. AK Invest, institucion financiar jo bankë. Takojet me ju kur ju nevojitet kredi, kur ju duhet te kryjeni pagesa tregtare apo individuale, apo te transferoni para brenda vendit. Ne takojemi me ju per te paguar me nje her gjobat e policises shtetit, faturat e ujit, per te paguar me nje her faturën e energjisë elektrike me zero komision. Ne ritemi dhe per mes agjenteve per te mbërritur me pran ju, AK Invest, Moneygram. Dua te mobiloj shtëpin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 dhe plotin gjyrat të arredimit të sila në shtëpintuaj nga Enza Home. Enza Home, shëgur në detaje. E gjeni të pajtoni Business Center kilometri par autostrata tiranturës në rrugën të core dhe online në www.enzahome.l është eventi sportiv më prestiju zi të ringve 90 dhe start dhe shi e live të UEFA Champions League. Kushe di që parë duhet të presi më vondë? Startimi sezonit dëri të UEFA Champions League dhe jenë me një super ofertë. Merë një aparatin satelitor ose IPTV dhuratë, duke kryër abonimin 12 mujor me vetëm 9.900 leqë. Nëzitoni ta përfitoni pasi oferte është limituar. Apenri The books of old, the legends and the myths Achilles and his gold, Achilles and his gifts Spider-Man's control, and Batman with his fists And clearly I don't see myself up on that list But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some super-heroes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 listen stick to the moon and its eclipse and superman on rolls the suit before he left but i'm not the kind of person that affects she said what you want to go and what she want of us i'm looking for some light and some silly shining gifts some superhero Some fairy tale place Just something I can turn to Somebody I can miss I want something Çat kshe. Mirëmëngjes i dashur. Mirë njësi, mish dhashru, mish se keni ardhur në klubin e mëngjesit, në Club e Fem në 104, edhe në në Club e Fem, edhe në Facebook Live. Se na vjen. Hi. Jemë? Jemë. Jemë. Okej. Okay. Anagram. Anagrama për ditën e sotme do të vijë tani në klubin e mëngjesit dhe gjithashtu do i rikthejmë pak edhe asaj loje së çmendur së censurës. Cilian shpresoi shumë që do ta zgjidhim sot, por nuk e di nëse do ja dalë. Megjithse, anagrama është gati, leta hedhim tani. Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama është rroba, jo rroba, rroba me r. Me kulul. Rroba me kulul. Çfarë thotë kjo? Rroba. Rroba është një lloj pambuku, lol. Me kulul tekstil kulol Nëse e zgjidhni këtë anagram, ju do të fitoni një or nga premium watches. Or nga Mishtan tek premium watches. Your Dore. Oh, yeah. Zone zotrin your Dore your Mori. Your gjushi. Your yeah, Dore. Dore, nga premium watches, por duhet zgjidhni anagramën, rivendosini gërmat në roba me kulol. Dhe, në basit i keni rivendosur, formoni fjallën që kërkojmë Në ajdergonim bramsht Numëri është 069 207 222 069 207 222 më da përvoni edhe ju në Facebook Shekojmë nëse ja dinni Roba me kullëll Anagrama Për sot E martë Dada sot është 29 Aspakters Gusht Iku dha gushti. Yes, iku dha gushti shok. Por censura jo den mbetet. Kështu që uh, thash sa të vjeri. Do jetë kjo do e presi, do jetë edhe për një seri arërit, po, dhe pastaj mund gjen. Oh. Ti thëseh ieri është zemër gjërë, kështu që do e jap. Do të ndihmoj, do të shkasim ndihmë sa. Do sa hënjer. Po s'do të të rregojmë na asaj sa e dim. Pa hënjer shok. Letat gjen. Letat gjen. Ashtu si ti, edha i kur erdi në fillim u të regua pak në dilemë që të bënde gjithë këtë rrugë për një për një përpër. 0, 6, 9, 20, 7, 22, 0, 6, 9, 20, 7, 22, nëse da bënde gjithë të rrugë për, për një, një pipi për një të shfarë. U afrua di shumë kur ishqit e këgjera dhe gjala, mm -hmm. kërmint, peshqit, shpendët, gjitarët, zvaranikët, këtu shikoni? Nëse, nëse jeni këtu, jeni mirë dhe të fiton një dhurata që janë një orë, që janë... Dhvitha dhvitha, Dush ishë nga kantina tjeve, gjerëshka sratës këndër bëjot durës, dhvilleta për rësi në Plex, dhuratën nga elektronik line... E të tjere, të tjere. Qështë janë, janë shumë. Dhe gjojnë një dhe njerë, klivin, dhe gjojnë një dhe njerë. Ashtu si ti, edha i kur erdin fillim u të regua pak në dilemë që të bënde gjithë këtë rrugë për nj Super. Un, kur më thot ashtu si ti un aty na hum fare. Nuk e kuptoj. E? Piga i Florit. Saoj të drejtohet ty. Shumë mirë. Dëgjojmë muzik tani në Klab FM në 104. Ande toi. Tash keng keng. Mark Ronson. Oh yei. Mark Ronson. Se qafështama është sidur uj më cilësori vitit 2016, është i let, i pasur me maknes, i cilin dimon forcimin e sistemit kardiovaskular dhe në dimon në relaksimin e trupit dhe muskyve. Qafështama, uj i shëndetit të mirës produkte dhe super oferta ju presin në shpar dhe inter shpar nga data 21 dëri 31 gusht nëzitoni të përfitoni nga cilsia dhe të shmimet marra menëse a kulore shpar 1 ,399 kg 399 lek Qumë është shparë, 1 liter, 119 lek Bira Tirana, 0.5 liter, vetëm 59 lek Detergjent Robert Dixan, 21 larje Plus Perul Falas, plus Silan Falas, vetëm 1099 lek Shkoda po Afron, dhe në inter shparë Gjeni çantë me personajet më të dashura për fëmi, vetëm 299 lek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 i pshehur mi dismalethe dhe pa pamje nga deti. Por ama, për sëri, beach barësht, veton 5 minuta nga qyteti. Mund të zëgjosh borit e makinathe dhe të ndërosh për plajin. <coughs> ne kemi gjithashtu pjetë ngrota, fiks për verën. <coughs> Kjo nuk është veraj që keni ndëruarë. Merë një bir stela, dhe shio verën, ashtu si të shi u doni. Sepse, ku ka stela, ka verë.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 Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pran jush. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hoteli apo zyra. Na vizitoni në, në novacontract.al ose showroom-in ton në autostradën Tiranë-Durrës përballë City Park. Zgjidh me zgjuarsë, zgjidh Nova. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06.19.20.70.22. Me sa shtë dërgu e si i parë, fiton një dhurad. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I am. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06.19.20.70.22. Midisorës 7.10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Mirë më në Gjesit dhe mirë se vini në klubin e më Gjesit në Klab FM në 100.4 Mirë më mjës. Mjë Gjesit Letë që në rëbak me njërën e kuqe për një moment zëpse ka një përkim të, të kuqes Në këtë lajmë që do të letëzojmë tani për ju Ok Ka një në gjurën hmm. anglesi që red notice uh, Red notice pra njëftimi kuq Që lëshojt nga Interpoli Edhe Interpoli ka lëshuar një red notice për trazgjimtarin e Red Bullit. Keni parësu Red Bullin? Po, po, po është. Kështu që është një zotria atje, një djalë i rrcili është Nipi. Gjyshi i kthy është njëri ndër krijuesit dhe themeluesit pra, ëh, mm -hmm. të markës së Red Bullit, më e njora dhe më e madhja në të gjithë botën. Po, është vërtetë. Po. So, por ky zotri ëh, është nga Tajlanda dhe një si një playboy atje. Ah. Po. Dhe në 2012-të quhet uh, Vorayus UVdia. Ky. Oh. Po. Edhe njërë një herë tjetër. Vorayus UVdia. Kjo mund të jetë një, ky mund të jetë një emër normal në Thailand. Po. Në 2012-të, ky me një Ferrari. Hm godet një oficer policie që ishte në motor dhe nuk ndalon. Dhe pastaj e tërheq zvarr me makinën e tij. Oh. Dhe në fund fare kur e shikojnë që e ka kapur, nuk ndalon. Edhe vetëm largohet me shpejtësi nga vendi duke lënë oficerin që të vdes atje. Oh, ja, Tani këta kanë gjë, kanë ndjekur një skandal. Kan ndjekur një vi vay makinës dhe të tjera lëngje, që janë derdur bas aksidentit, si shëndodhë, mm -hmm. dhe këto gjurë me kanë quar të kështëpia, policin pra të kështëpia e këti, mm -hmm. që ishte prana tje, njën nga shpita ti, se ka shumë, dhe situash, grijet kjo, padia, kundër ti, e tjera, e tjera, tjera. Kanë galuar 5 vjetë, dhe ata akoma nuk e kanë quar do të një gjyshë, sepse nuk e kapin do të. A i thjesht nuk shkon të i takojë, Prokurorët Kaljerët Të qërshtjes Ishmang Ikën me qartër Erë në fundi që shkuan dhe kërkonin Morin qartër dhe iku një japonin Bas japonis pasaj Ush duk Dhe vetëm tani Bas 5 vjetës në 2017 Interpolje e ka vënë në kërkim tërkomtar Talanda ja ka anulluar pasaportën Por Se ku është As kush nuk e di Vora jus Bos e ka emrin e mesëm Ju vidhia Bos e ka të po, amboss. Kërkohet kërkohet, kërkohet kërkohet tani për të bërë boss. Po ky është ky është bossi pra, ky është ky është trashëgimtari i Red Bull-it plak. Çdo herë që hap një Red Bull, tani këy më ka se Lexa ka mendojë që mund të Mund ta mbyll, po, kërkohet. mund ta mbyll. Mund ta zëj me një gjop çu. Po gjithashtu tani ka një Red. Ka një, një Red Notice, por ajo thotë është 32 vjeçar. Ëm më dhe kërkohet poshtë dihet se ku është. Po e pat. Është tajlandez. Tajlandez trendy është një pleboj trendi Mi më dhe lë flogë është shumë I qik si majtës qi Të zezan qik majtës Fikë si cun uh, i babit Këthejmi baspak në klubin e mgjesit në KLAB FM në 100.4 Ta një muzik një qdashur Përshëndesë Lori O Lori oh. Përshëndedi për ty Talking in my sleeping night Making myself crazy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 Out of game three, don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count him I got no rules, I count him I got no rules, I count him I got no rules, I count him I got no rules, I count him I keep pushing for what's Mirëmëngjesi. Wow. Ja vibram, just kështu. Çdo mëngjes këtu me ju në Club FM në 104. Mirëmëngjesi, filtra. Mirëmëngjes. I want a feeling. Na na na na. Na na na na. Altin? Mirëmëngjes. Nothing else matters. Se the Lori. Mirëmëngjesi. Nothing else. Si el album Tuaj me mëjesin Lor. Me mëjesin, me mëjesin, me mëjesin. Ja që je edhe edhe një tjetër ditë. E ba din hey, uh, Houston uh, nami vërtet. Vazhdon, a? I kapën krokodile. 6.5 milion banor, po, i kishte art krokodili njëri. I kërkonte, i kërkonte buq me vezë, a? E pam ç'di, ç'kishin batuar për shtëpi na për masht makinave. Por isë batur një kishte patur një tip konflikti të vogël atje sepse nga njëra an guvernatori i Texasit kishte kërkuar në të premten e darkë ku kishte ky Greg Abbott, siç quhet, thoshte që nëse jeni në këtë zonë, Corpus Christi, Houston e të tjerë, duhet që të evakuoni, thoshai, un do ju konsideroja, un do i thosha të të mm -hmm. shë, ta konsideroni seriozisht evakuimin. Dërgoj që kryetari i bashkisë në Houston Dori i tha është çmenduri, tu kërkosh 6.5 milionë njerëz të dalin në rrugë në të njëjtën një kohë. Sepse çfarë do ndodhi do jetë po aq keq se mendoni se kjo është krijesa, mendoni 6.5 milionë njerëz që kanë ngjesur nëpër rrugë. Sepse kjo do të ndodhte. Po gjithë do ishin nëpër makina. Edhe mund të ishte bërë një katastrofë e mm -hmm. e jashtëzakonshme. U që tu jeni në debat nëse njëri kishte të drejtë kur menatori apo kryetari i bashkisë. Edhe secili me kampin e vetë përkatës, kishte njëri mbështetës dhe ë uh, gjithashtu edhe kampi tjetër. Megjithatë, këta kanë ndenjur në shtëpi. Un ndjeha Isha në gjendje foladat po, me një çun ë uh, Blert i Ismailit që është në Houston. Baronat e. Dhe çfarë tha? Dhe tha që ka ngjecur brenda në shtëpi. Oh. Ja, brenda në shtëpi ta nuk lëvizot fare, nuk është nuk është e mundur shit lëvizim, kështu që. Ato gorshet që bëri Olta vinë Ja, çoj. Duket duhet të mbledhin atë komision. Ka vlerë në Houston është. Komision emergjence bëjnë andaj? Ka mundësi që bëjnë, bëjnë një ditë apo. Po derisa po, so. pushim është, mund të shkoj ja po, po, të jap mi dorë. Po pse? Po kemi Berishën, mos e bëtojtas. Po leona, mos e mendosh Berishën. Çka kemë Berishën? Llora mos është burrë në moshë tani, nuk mund. Nuk mund ta lodhem kështu Lori. Po mirë Mimi Koveli. Çoj ushtrin apo s'është për Mimi? Po si mos sakrifikosh ti tani? S'është për Mimi. Mimi ka punë në parti, kanë thënë ata. Plus do ket punë me grupin parlamentar, na duhet ndihmë ajo te Mimi s'është. Ka një këngë. Mimi non c'è. Na nek nuk e vi dëgjuar po. Mimi non c'è. Mimi non c'è. È andata via. Mimi non è più con noi. Sa nuk është Mimi, Mimi është. Mimi. Laura më tentoi ajo ikse. Je ikse. No <laughs> Mimi non c'è. Utras besova tot aj. Po Çfarë të them ndesh. Mimi non c'è. Si më besove totalisht Jo, më ndove një moment që më ndove që gishte mimi Po mi, po sikur të them Seriosisht fare, që ka dhe një këng Që i shuat Simon on që Simon on që Ja, për një moment Jo, pa të e këndonë Tupaku Si si në i bregjera të lëmë shtë të një një një Tupaku e ka pasur në dhe Po ka i qena jo Bad Boy Records Këte nga New Yorku Sean, që është kjo, Sean John E një në ndryshë si Pop Daddy Ose P. Didin më vonë Jay-Z Nuk e ti, nuk e ti, po gjerët kanë tërshurë, pra Mimin së është, është Olta në vend... Uh, Mimin sajmja nuk është është, është uh, Fatmir Gjafaj në vend të ti Qeveri omorë vesh, pra të një Kaluan dhe, dhe pjesa e pare u lërimave dhe, dhe ediravan për i një që i morit gjitit qoj në vlorë që mbës di gjonin qa bëj Unë blodit celulare të kam përshtyve në mga kam bledur celulare, unë po t'ishtat doa blidhja Shemos bën një foto jo A. jo rrieti informacioni, jo gjëra kështu. Gjithë celular në një akvarium, pa ujë, pa ujë. Si rregull, kur jemi atë tang tang tang tang tang tang tang, i vë atë, futet një gjarbër helmues brenda në akvarium dhe në? dhe lihet një kapak oh. që ta mbyllë. Pastaj mund ta marrësh, ai mund ta marrësh gjithdone. Vetëm Damian Xignuri mund ta heqë gjarprin. Damian Xignuri jo se është kush e di se çfarë, por ka të fyllin magjik që po pa para. Evr vë... E gjithashtu disa do të isha kamonë në drejtorë. Me 3 vrimë. Fylli koncesion apo ende? Kontest. Nuk diun nga këto. Mos më fut në koncesionet se e di do të bësh kshu. Jo, ja. Kolbo të holla ti me kuptim jo, ekonomik e jo, po unë jam. Nuk siam, kam aq besim. Jam, po besoj që fylli të koncesionet. Se dipse. Nëse mbi gjithë ato lori janë të rëndësishme që i bie fyllit. Është rëndësishme e... më që, po. Ka vesh. Disa nuk e di, po disa nuk janë. M. Beja për shkëmbolsë tash më. Nuk ka vesh. Për sa i mirin vjeq e keq më. Për sa sajmirin... i mirin se di pse. S'ka pse të vi keq, sa i miri është i ri. Rrugën e kanë përpara. Ai thon rrugë gjatë përpara. Nuk e lezonin kishin status. Qushe sa i miri i është goca që ka, qushe e bëri emrin. E la. E la gjurmën. Po si thoni ju, është policia më mirë sot se sa an çishte? Ka drejtim me parë për shoku. Po sigurisht. Se mua këto goca më pëlqejin për shkëmbolsë. Jan janë një jo vetëm se janë goca, dhe se janë bukra. Kan drangament turistik. Është ajo ka pjesën e vet, nuk thua ta mohoj këtë. Po janë edhe më, e kamarës ka qefë, së më ka qelua, në asë në ndaloj një një nga këta. Ti kësht qefë, po futët me shkerje prapsë. Ja, jo, s'm da, jam, jo, në kështë puna në ti. Janë gosë atë mire. Fulë është ka stile. Ka ndryshua. Kështë kohën që të të semaforit tjetër janë atë. Nëjësët. <laughs> Dhe, me të kuqët direkt. Me fred të kuqët. Ose, po t'eshtë nëndinga fjerë, përshën takë ta A edhe meren në komision, ose... Pa. A edhe meren në komision. Në ka një se është njërënja tjetë, dira ka... Para komision, që... E shë e i të... Pa, që këti? Ok. Po t'im bledër odojnë 100.000 lekët për një rjetë, disa të bërën? E, tani... Pra për logaritë, pra për te lekët. Tham që nuk do flasim a... Jo, jo, nuk do flasim. E ti si, vetëm kjo, kjo s'ka ndryshuar akoma. Nëse do t'kishtë një Do kishte një ndryshim në politikë që mua do të bënte ndjesha shumë mirë është kjo ë uh, heqja e këtyre komisioneve, dalja në komisiona ku mund të thësh çfarë. Po bisedoja me një mik, më vërtet i pra u bë kjo puna e heqjes pikëve të patentave, po siguru ulap. Sepse sepse është një gjë, unë nuk e di se për shembull, mund të bësh një shkëlidh, njeriu mund mund të bëjë një shkëlidh, mund të ngasësh mbi oh, limitin e caktuar të specifes e tjera e tjera e tjera. Në Shqipëri është një vend po themi i vogël dhe ti mund ta djesh veten në Korçë apo në Vlorë apo diku tjetër, edhe tabelat janë aty ku ti duhet të ecish me 60, 60, ja, 30. Është një çike shtranguar, kështu që të ta, kështë kështë e kalon ata 30% tash aty 3% mbi ato mm. dhe duhet të tashu heqin pa dënd. Si ston ata. Edhe thotë ai, hajde thotë do vij të Mërkurën. të Mërkurën në Filan. Filan lokalitet atje, Gjirokastër për shemb. Po. Dalësh komisioni Gjirokastër. Muam kthehet aty Mikel Llavamrend bota i më kthehet përmbys bjus. sepse imagjinoin tashi që në vend se ti jam në shtëpi se un jam ndërkohë kthyer nga Saranda për shkak edhe dua që të jem oh. në Dark në shtëpi ditë e hënë do vit punoj këtu, ditë e marr do vit punoj këtu, ditë e mërkurë se do vit punojun këtu. Se kam pun. Nuk dua të jem okay, në Gjirokastër. Okej, nëse kam bërë një shkeli dhe kjo s'ka ndodhur vërtet, po thjesht për hipotezë hipotetizoj. Po. Nëse kam bërë një shkeli, dakord, bën 100.000 lek, 200.000 lek, 300.000 lek, të po të mos më. Dua ta paguaj. Po mos më shkatroj jetën. Javën. Po pa, pa këtu ne. Do hajde ti tashin në Girocastër, thonë, hajde të takojmë u atje në Giro. Unë jetoj në Tiranë, tiran, më zotëri. Hajde ti në Tiranë, e kupton? Më jobit falënderit, më merr edhe lekët, ku ti unë se çfar. Po ç'është ky udhtim në Girocastër, e kupton? Të mërkurën, në mes të javës. Ndërkohë që s'do kesh dot as ti hapësh ja, dot ti vet makinës, jo, dot marrësh ti. Marzhin tjetër të marrsh janë këtu, domethënë, picir. Po standard. S'ka kuptim pse bëndim, pse s'ka një mënyrë tjetër, ka vite që është. Sepse dhe prandaj sigurisht ai e di çfarë, ai polici pa dashur paraqijoi ndonjë, po ka edhe në një kështu, moll të kalbur, mes asaj. ose 2, 3. ë, deri atje te rruga më shumë, heq patente. Hesh një grup me patente, vin këta, e di si jam un, pastaj gati për korrupsion. <laughs> gati. Jam për gati për, për, për korrupsion, e kupton? Po. Jo, atë ditën domethënë. Atë ditë po flas. Në një pritërtë mia janë që erda në Giro d'Italia, o zoti i po sot, a kupton? Po, nëse sa më shpejtit e mundur. Mos vi pra. Në çdo lloj mënyre, ligjore apo ekstra ligjore, pse sepse nuk ke sjell në atë pozicion. Jam shumë i ngacur të paguaj brenda ligjit, çdo gjë që kam detyrim, marr atë që më takon ose ma hiq, pata edhe ku të mos e çfarë. Por që hajde ti në Giro d'Cancer, hajde ti në Pëcin, hajde në Cork, hajde në Pogradec, hajde në Ai di josh mua pa patent, po, një vit pa patent. Po. Andaj këtej Sorolla është është gjobet e dhe... Për po ti umbet ditë në punës, ti mund kesh fmi që duhet të shkollë, ti do mëndën të hapen të lashe që, që ajo është shkelja E për kujdes pra është shmi që ta thot për shumë mund që në qof se ti e kalon nga dy zet në të rjetë Do, lësh fmi të pa shkollë, do mbetesh du ditë pa punë, kjo të ditë qoba Do vish ja, në Girocaster Groja do vij vet në shpit dhe ik i vet në punë Ajo është të lasht lësh... të të përse? Ajo është groja në të ti ki groja Mos diç gjëta kesh. Aty u zuri fyzyuri halli. Roba me Kukel, anagrama për titullin e sotme, Roba me Kukel. O lda çfar kemi? Uh, ne kemi fitues akoma jo. Po çfar kemi? Uh, ja, është zuri. Roba me Kukel, ne kemi fitues akoma jo, është Elia që thotë lda kthehemi mbas pak në klubin e mëjtesit, në klub e femrë. Do ta japim postën. Në 104. E po ti do direkt u.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 with a baby Louis for time under her under arms she said i can tell you rock i can tell by your charm boss girls you got a flock i can tell by your charm and your arm but i'm looking for the one hey you seen her my sight it told me she have a like sex arena a trina a trina of a lopez for kids and i got to take all the bad ass and show this okay get your kids but then they get the friends i pull up in the biz they y'all gonna be with We y'all went to din and then i had to pay if you fucking with this girl then you better be paid you know what take too much to touch her from what i heard she got a baby my buster my best friend that she used to fuck with usha i don't care what none of y'all say i still love her now i ain't seeing she go digga on uh, but seen it since when no broke niggas on now i ain't seeing she go digga on but seen it since when no broke niggas uh this damn girl going head get down, girl. Go ahead, get down. She got one of your kids, got you for 18 years I know somebody paying child support for one of his kids His baby mama car crib is bigger than his You would see him on TV, and he'd give it Sunday Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai She was supposed to buy your shorty Tyco with your money She went to the doctor, got lipo with your money She walk around looking like Michael with your money Should've got that insured Geico for your money Money, money.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 Get down girl, gon' hear, get down Get down girl, gon' hear, get down Get down girl, gon' hear, get down Get down girl, gon' hear Go Let me hear that, hey Kanye West with Gold Digger in Club FM Now you're seeing the other name of Jessie And you're with Grubin and Jessie It's Grubin and Jessie It's Grubin and Jessie Hello, hello, hello Jessie, Jessie, Jessie Që ka një lajm tjetër me concesione Lori me qytetie i concesioneve shumë. Oh. Ës anulluar një concesion. Oh? Po për Bushtricën 4. Urdhra? Bushtrica 4. Ës hidrocentrali Bushtrica Eta. 4. Volta. Ulo. Faleminderit 4. <laughs> Ulo Volta 4. Mostrida Kaza është një hidrocentral i cili ishte një koncesion i shpallur nga Ministria e Energjisë, Energjisë dhe Industrisë. Po. Damiani një, që kishte fyllin që hipnotizonte gjithë. Ë, UNESCO është bërë problem për këtë koncesion, sepse liçencinë që do të formoj atje nga ndërtimi i këtij hidrocentrali do të prekte parkun kombëtar Shebenik-Jablanic. Është i çu që kemi këtu UNESCO. Madje do madje do të prekte. Është i çu që ka bota thuaj, se ja kemi dhënë gjithë botës UNESCO-n. S është UNESCO. Është i çu që ka jo. bota dhe, dhe ne. Ne. Pra, ishte njëra nga zonat më të mbrojtura të parkut. Parku Shebenik-Jablanic është as zona e madhe, por zona e Reizes. Ësht ajo që është edhe më, si thua, më e rrezikuar. Jo më e rrezikuar, por është si, si guri i Unazës. Nëse i gjithë parku si Unazë bukur floriri, ky është. Ky është ai. Më vlera kurrs, po. Shkëlqimi. Shkëlqimi. Për mime, këta kërë nërëtojnë ndrocentrale, a ka një, plana, ka një plana, s'ka një plana E për nuk ka bëjmë UNESCO Qikota që e ka ardhë UNESCO shumë e fort Apo ishte e hollandese dhe këtë Do më dëmë tishtë e për këta, ishte e mbuluar dheri në, dheri në majë në shablanicës Ishte e kishar i të rruj Që të derdi dhe matan E për të munë, por që të bëjmë UNESCO-s ne Se e ka zemrën e mirë Po ju a kishim qushen, buar, qushen, a, anulimi, Që që anullimi koncesionit Në masë të ligjit nr. 125 2013 për koncesionen partneritetin publik privat i shkret i ligj publik privat. Oh, oh, oh. Ndryshuar me nenin 24 të ligjit nr. 96 43 datë 2011 2006 për prokurimin publik i ndryshuar me VKM. Dhenat 5 5 <të> datë 10 7 2013 për miratimin e rregullave për vlerësimin e dhënies së koncesionit partneritetit publik privat i ndryshuar për arsyesë zonën e parashikuar për zhvillimin e projektit në kotat 1336 tetina in zet mm në d uh mm -hmm. oh më ato denkto niveli detit në lumin e bushtricës sipas koordinateve përkoin përkoin qëllojn ose sa keq brenda territorit parkut kombëtar shebenik ia bllamic jë q r ë oh, ku <laughs> në një pjesë të mirë bie dhe Zona dhe nën zona qendrore e Rajcës me një shkallë të lartë mbrojtjes. Oh, Së fundmi, një zonë bujore është shpallur nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë botërore të natyrës mos. Kështu që mos doli në brazë. Si rrydhohet on ata? Anulohet koncesioni. No. Fondi është nga shumë i trisht. Kështu që u krijndriju si di sabe, me këtë koncesion. Së lo do kapni dorë të mirë, energji. Po. Por uh, Gushtrica 4 duket nga emri. Është duket... e fortë. Na doli na <laughs> doli na doli një trastare një biçh për dredhur që se paska shoqë. Po no, këtë no. ti marrin të gjitha këto liçencë, çajen çajen parë ti merr do UNESCO apo si merr dot. Çiko, nka një gjë në këtë histori. Nuk do të, të bëhet një hidrocentral, një hidrocentral më pak në në një në një nga parket kombëtare. Po e vjen ndjen se un mund edhe mendoj te ju e marrim direkt kjo. Tentuan te bëjë një ndrocentral, ministeria jon do të thon, dhe UNESCO-ja, ata botët. Nga New Yorku ku e ka ai Celine San Yohan, sepse ajo thon ai parku ajo rrajsa i huaj atje, pa ajo është. Ai është, është një thesar natyror botror, si na thon. Po na kanë thënë direkt ne se neve se bëjmë dot. S's's 40 minut. Nuk është kështu do. Po. Ses na lëva. Jo. Është është ironike pra. Nuk e pam. Ashtu është. Një... Ne jemi ganti ti ti, po, ti ti ti bëjmë terror, e kupton? Me kaç pagë vonë sa na ka mbetur ne jemi ganti që mos lëm gur mbi gur. Vetëm për euro dhe dollar. Për lek, pra si i tham də fillimën. Prandaj them është bësh Zoti gjithçka, nuk kam. Më. Asin që s'ka vlerë për veç lekut. Dhe kjo është trishtim shumë ima. Kremi ma së pak në glumën e mqesit në Klab FM në 100.4. Zotëni hape kraun, dokumentat. Urdra. Mm, po kjo e ere mirë në makinë që përështë. Kam hapi pako me kremvichet ty mos ura hako. E kam vend muzike se më shprish dhe radio. Jo, ore, gjobë. Gjopë se nuk puno radio? Jo, ja, gjopë për provokim polici me gjëratë shishme në vëndin e ti të punës <gjop> Urdro, hajë kërë të leshturni Krendi që e të mosur hako, e papar Ti ndaj me shefin, apo ti havet <gjop> <gjop> Dyrë dje, jetë aji me ishte hiqë syze vër syze Dil të djeli, vija syze të djelit Me zidaloja shëqët e klasës Ikë të djeli, dhja syzet me numër Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar Bëra syzet e djelit me numër të kital optik Tani edhe duke mbukur, edhe shoqart Dhe s'ka më iqë syze, vër syze Shpardu numri optik të keni, dhe cilin do modeli syzësh mund të apërshtasin të kital optik, madje munde dhe të japin efektin pësqyrë në të gjitha njyrat është shumë në mod. Ital optik, tek Silvia në Tiran, teg, kati i dytë, hyrja lejla, dhe pran avënës në fjerë. Kopenhagen është në Danimark, Nisa është në Frans, Kanguri në Australi, Arind Polar në Arktik, Kapel Asistine në Vatikan, Luvrin në Paris, Ujvare Njagarës në Amerikë,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 Gjatë muajit gusht, Spitali Amerikan vjen me ofertë skaner 8000 lekë. Për të më lan takim, telefononi në numrin e telefonit 04 235 75 35. Spitali Amerikan, më të mirët për shëndetin tuaj. E janë nidëgjistruar në shkollën e mesme Harry Fultz për të studiuar në një nga drejtimet: gjimnaz, biznes, elektronik, automekanik.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 në klugin e mëgjesit në Klab FM në njëshin pikatë Mirë mëgjesë dhe mirë së këni ardhur është klugin mëgjesit që vodhigjoni në radio tu aja mishdashur ku doj që t'jeni një dit të mbar përse cilin prej ush Urim nga ne këtu në Club e Fem në 104. Rroba me kulul ishin ato të anagramës së sotme dhe rrobat me kulul janë lule kombora. Kombora pra. 237 i mbaron numri Besmirës dhe fiton 1 orë nga premi i muajit. Të lumt Besmira. Besmira ka numrin që mbaron me e ka aty? 237. 237 Besmira. Fiton atë orën nga premi i muajit. Tiriririr tit titiririr tit tiri Halo Ça thuhet? I qa ke parë lajmet apo pa jo? 29 gusht gri, ça thuhet? Ça ti shoh, pash ministrat u qetësova, bash, ok, okay gjërat janë në rregull. Shumë mirë. Sumora më, nuk e di. Urdhëro? Sumora më. Sa u bën? Deri sa mora. Sumora po. Sumora m. Shumë mirë e bër. Et çatmeres. Mm mm. mm. Other PC4. Oh. Edison do computerin e, e kanë vënë vetë që kur largojmë një minutë bie në gjum. Mm. Mm. Mm. Që të, që të kursej baterinë dhe energjinë e tjera. Kështu që, që, që sa herë që kalon një minutë dhe un s'kam prekur mausin, ai bie në gjum, por kur vi këtu dhe luaj mausin dhe rindizet menjëherë. Por onën e e kanë aq më të herës fundit kur janë në gjum. Vetëm kur kanë janë 3-4 sekonda, vjen, vjen ora e re. Okay. Edhe unë e pash, par, edhe mendova se kishim një 12 minuta, por e pash tani dhe. Ne, okay. Neste, nuk ka kokë. Kështu që je gati? Do të bëjmë lidhjen e shkurtër, Altin. Lidhjen e shkurtër, shok. Dhe do ta, do ta, do ta luash ti këngën. Po, po, patjetër. Edhe mbaj përgjithësi. Gishti... Po, po. Hmm. Për Plotë. Lidhja e shkurtër. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër. Mëngjeset e tëmartës janë më të tmerrshme, të duket kur mendon se mund të kishe ndenjur edhe dy net më shumë në plazh. Shin në plazh vet komedia është shkruar nga Laço me regji të Kames. Kames i si thon këmbës në Elbasan. Elbasani në jug kufizohet nga Lubin Shkumbin. Shkumbini si thon disa çujt ashtu pasi ka shumë shkum. Shkoma parti sikur nuk ka patur shumë të ver. Ver të bardh apo të kuqe dëshironi është një pyetje kamerierësh. Kamerierët dhe kuzhinjerët janë kategoria më e keq paguar sipas Instat. Instat është instituti i statistika dhe kupunojnë statisticien apo statisticien në fjallor nuk gjenë as njërin as njërin nga ne nuk ka lindur i ditur ma ndje shumë vdesin të pa ditur pa ditur është një term ligjor si për shumull kur je i pa ditur për një qështje qështje është të jesh atmosjesht si pas Shakespeare-it Shakespeare-it lindin në mbretërin e bashkuar më 1564 më 1464 200 vjet më parë lindisë së Shakespeare-it vdiq Gjergj Kastrioti. Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte princi i Krujës dhe heroi ynë kombëtar. Kombëtarja jon do të luajë dy ndeshje këtë javë me Lindneshtenin dhe Maqedoninë. Maqedonia është edhe emri i krainës veriore të Greqis, shka shkakton Sherrin. Sherri është ai që i thonë ishtren në frëngjisht. Frëngjisht është gjuha e Hugoit, Verlainit dhe Arian Chanit. Chani është një folje në mënyrën urdhërore, veta e tretë shumës. Shumës rimon me shkumës dhe shkumsi rri pran tabelës. Tabela e Mendelejevit mësohet në kimi. Në kimi mësojmë se Heguri ka simbolin Fe dhe është metal. Metali na thon tek Metallica, grupi nga Los Angeles që tani këndojnë. No Lies Torch. Ora 92 minuta And now, the news on Club FM 100.4 Lajme shkurt në Club FM në njëshin për 4 Dëgjuhës të Club FM për shëndetje ju njoj me lajme të orës nëntë Kryeministri Edirama do të vijojë edhe ditën e sotme me takimin e tij me ministrat e rinj në Vlorë, mbledhja informale për kabinetin e ri qeveritar ku marrin pjesë edhe kryetari i sapo zgjedhur i parlamentit Gramos Ruçi dhe kryetari i grupit parlamentar Taulant Balla, nisi që prej mesditës së djeshme për të vijuar sërish sot. Në fokus do të jetë finalizimi i punës për programin e ri qeverisës. Arkivi i Gjykatës së Lartë presin ende për të u gjykuar 20 mijë dosje. Aktualisht në këtë gjykat kanë mbetur 10 gjyqtar pasi pesë të tjerë u kanë mbaruar almandati, ndërsa katër gjyqtar kan dhënë dorëheqjen. Tashmë kjo gjykat ka mbetur me numrin më të ulët në historinë e saj të gjyqtarëve dhe të ndihmësve ligjorë që sipas ligjit të ri duhet të jenë magjistrat. Shpresat e fundit mbetet ngritja e organeve të reja të qeverisë gjyqësore. Në jugën e Teksas i tatu ku uragani Harvey, edhe pse udopsua duka u shndëruar në një situi tropikale, vazhdo në të përmbyt qytete dhe fshatra me shirat e rëmbyeshëm. Qyteti Houstonit është gjënzuar kretsisht i paralizuar nga një val më shumë se një meter. Tanja jo do të prek gjithashtu edhe Luizianën, ku presidenti Donald Trump ka deklaruar gjendje në jarëzakonshme. Deri Tanja, autoritetet kanë konfirmuar gjetjen e 5 trupave të pajet. Dënë në Paris u mbajt samiti i Evropës dhe Afrikës me fokus migracionin e palishëm. Samiti synonte gjetjen e zgjidhjeve të mundshme për migracionin e palishëm. Krerët e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Spanjës ran dakord për një politikë të re për dhënien e azilit dhe njoftuan planin për misione mbrojtëse në vendet afrikane, në bashkëpunim këo me agjencitën e refugjatëve dhe migracionit të Kombeve të Bashkuara. Qendrat e para azilit do të marrin financim evropian, njofton një diplomat francez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 cilsi superiore dhe dizajne qi i përshtatet çdo kërkese, duke filluar nga stili klasik deri te ai modern. Na vizitoni per te zgjedhur midis mbi 200 modeleve te ndryshme tapetesh dhe rrugicash, duke i shtuar shkëlqimin sipis tuaj me Atlantic Carpet. Atlantic ofron edhe moquete per zyra, hotele apo ambiente te tjera. Ejheni te Pajtoni Business Center, kilometri par, autostrada Tirana-Durrës, ne rrugën dytësore. take off for your clothes. Me në Gjesi, mirë se si Jem si vini Si e një si përni Ej, oh, haj Halo Ja ku jemi dhe një herë, kryu i mëgjesit Në shënë ti dhe martë, mi shtë dashur 99 minuta në këto mëmend E ju po të gjoni në Radio në Club FM në 104 Unë jam blendi i shoshyruar këtu nga Olta Me mëgjesi Dhe Altini e Lori Mëgjesi Mëgjesi Nga dhe do bëjmë ca Dilema sot në kryu i në mëgjesit Kush është, kush është për një dilema Trilem n Po le ta bëjmë kujt i pier? Bjer. Kujt i pier? Kujt i pier nda bëjmë me të rën? Sigurisht po çara. Nuk do të sakrifikoj. Tash sa për, për një mënyrë më demokratike ndoshta mund ta hidhim votë për shkakun. Themi sa vote na për Lorin dhe shikojmë sa vota me Lorin. Pastaj sa vota për Olten, sa vota doëmë? Po Secili ne okay. të bëj fushat që të mos marrë votën. Do të jetë një fushat mbrahtsht, mëذن. Askush mm. ju lutem mos votoni për mua. Po fush mirë në rreg. E kupton? Për shkakun sa vota për Lorin? 1 këtu. 3 vote për Lorin. 3 vote për Lorin. Sa vota për Olten? Unë s'votoj vetëm një për Altin. Samo edhe për Altinin. Prap Florin, vetëm një për Altinin. Okej. Okay. Ehm, um, samo edhe për mua. Një edhe për mua. Atëherë do të, ja, ajde në mënyrë shumë demokratike. Ose në një ndryshësi si diktati i shumicës mbi pakicën. Florin, <laughs> le ta njohim Florin para. Je fituar votat e ke votën tim edhe oltës dhe të Altinit, kurse ti ke votuar për secilin prej nesh, duke i qelbur edhe në këtë moment unë qe përdni aleanc porse dikujt mos ja mos ja ngrihet dorën. Kjo që Lore po thove më vjen keq. M'falim. Kjo që ti do je zh viktima e lojë. Tre dilema janë për ty. Udhëro. Meqense pifçi i telefonit s'm punon. Unë t'ja marr ti kold të pifçin burgj. Edhe me këtë fjalë që ke thënë unë fik farë telefonin s'sta lën në dorë. Unë nuk e di, domethënë se ç'ai ndodha ti eksaktësisht. Shpresoj se shpreso diçka e mirë, por e shoj që mundohet vetëm të thotë pifç. Jo, jo. Kjo seksion e kemi ti pifçi. Oh, po seta ashtu, pse ashtu? Jo, jo, jo, dohet sigurisht shjon ashtu, un po e dramatizoj sikur pifçi. Vërtetësi ti, çfarë është, çfarë është pifçi? O, Lori. Nuk e harroj. Çiko, këtu ku ke celulari është kjo? Ngriepakt, s'ka shoh, s'ka një televizor. Celulari është kjo, është Xheku, Xheku. Ë, mirë, ti punon Jekut, po punon. Ti punon Jeku, po, apo? Po, dua një Jeks që të dëgjoj muzikë. Që mos i dëgjoju vepër. Ti s'e punon fare Jeku. Pra ti dëgjon me kufje? Isha po thua. Me telefonin tënd. Po. Telefoni yt është pa kufje. Okej, shumë mirë. Atëherë, po pse e quan ashtu se si e them dot emrin tani? Pra ti Pifç i thuat Jekut? Po. Po, Pifç. Po pra thuaj Jeku burr. Po mirë, Jeks, ti punon në radio. Po um, për okay, uh, të bipshit. E pa dihet pëlqen viva më tash, erdhe vërdallti që s'mo sa pranoj pasajti. Po pëlqen bipgji. Merë bipshin tan se. Bilas tash i kuptova që e kuptoj. E ratisje ti paskan pas kejsë. Aha, pas ke. Sa vi boni ni po e ndroni atë? Të kade një orë. Ja direkt. E po e ndroi që tani unë, ë? Po po po. Unë se unë se di sepse po e ndroni që tani, po, gjithsesi. Vazdo, ndroi. Po vërtet mos t'ndroi. Ë? T'ndroi mos t'ndroi? Jo, jo akoma. Tak. Vazdo më lori. A u përzaktove përza si... Si viktim. Si viktim e lojes. U uh, hodhë uh, shorti. Sot bët, më sova një fjallë të re, falim direjtë Lori, po sot a përdojrë dotë, se kam e siro. Shfarë është fjalla e re? Ja, të fjallën që se përdojrë dotë. Mm, mm, se që i së një fjallë mm, shumë. Mm, mm, mm, mm. Më thoni kur t'iki, ja? Okej. Okay. Pa më rakë. Shkojmë të kë musika t'ani, kur t'këthemi të, të nikim i... bashkë me Lori në mishdashur, <laughs> në... Lërgoj Lori në, <laughs> i hape musikën i i glori i se ka po. Okej, vazdo. Ai që më donë. Cfemi mbas pak, këtu në qjesit. Lori mendon që loja po vazhdon tani, po. Qëse dëgjojmë mbas pak. Further than i've been before making me stronger taking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from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 I want you to love me now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 Ku jeni ti? Ngjelë duke më penguar. M'fal, m'fal. E di që të pëlqejnë salciçet e HV, por të lutem shko tek miqët dhe bëj shokëri. Një kafshatse s'durova tot. Mami. O, oh, tani u bëm shumë këtu. Merrni edhe një copë të vogël dhe shkoni shpejt te dhoma pritjes, e umërziten njerëzit. Ikëm, ikëm. 250.000 njerëz përdorin çdo ditë prodhimet e HV. Për 25 vjetësh ofrojmë produkte të shëndetshme të shëndetshme për ju dhe familjet tuaja. HV, zgjidhni cilësinë. Stop.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 Na <Nabit> tregoj më në fund Hadi, kur erdhi porosia e birrave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqt, el bar, birr për miqtë vërtet. Momentet me njerëzit e zemrës janë gjithmonë më të bukura. Edhe pse larg, gjithmonë përpiqem të djego për ta. Tani në përmjetëria më duen vetëm pak minuta të dërgoj para në mënyrë të shpejt dhe të sigur të për familjen time në Shqipëri. Si asë një herë më parë, me komisionet në më të ullëta në treg dhe shtrire në gjdo cepë të Shqipëris, EasyPay, Ria Money Transfer, sel më pran familjen dhe biznesin. Ria, në më shumë besim, në më shumë rëmë të rinë. EasyPay, partner zyrtari Rias në Shqipëri.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 The best music. The funniest shows. This is Club FM. Atëherë. Zonja dhe zotrin, Lori e këtu më ne apo jo? Filloi filloi Dua Lipa tash. Okej, filloi Dua Lipa. Pra jemi on jemi online, jemi në Facebook, jemi shumë mirë. Atëherë, ku të kush jemi? Të dua ta bëj share para se filloj. Te Clubi më gjesit. Clubi i më jeni oh ja unë jeta sof kollai nëse kërkoni më mm. ish dur tek ballina e facebook-ut atje për klubi i mjesit del faqja jon ku jemi ne të qeshur e të bashkuar në të se kur. po dhe atje mund të gjeni edhe këtë transmetim live që po ndodh në këto momente ja ku jam un jam edhe këtu dhe atje në të njëjtën kop ta bëj se doja ta bëja share prandaj po shumë falni sharet mos e bëra gabim nuk e bëra share te page Una do të shajë mund ta ndryshoj poshtë share to page. Share to page, club of Radio 100. Share to group, share on the friends, share to page. Okej, ndal vetë fyçajën. Okej, Lor. Lor dëgjo. Dëgjoja vetëm për vete, Lor. Jo, s'ka gjë, mëmij. Shumë mirë. Lori yeah, është okay. duke dëgjuar Dua Lipa në distancë. Okej. Suje le të fillojmë. Ka ngritur më. Pra, shumë mirë. Kjo loj do të funksionojë në këtë mënyrë. Un kam tre dilema për Lorin Terezin, regjizori në programit ton. Tre dilema të di jam të shkruaj të raktu. Këtyre tre dilemave do përgjishën fillimisht Altini dhe Olta, këtu në studio, por edhe ju, përmes komenteve post kësaj video në Facebook dhe në numrin e telefonit 069 2070 222. Ju duhet që ta parashikoni Lorinin, të jebni ato përgjishë që mendoni se aji do japi pak më vonë, Dhe nëse jeni të sakt, a i që do jeti pari për jush me tre përgjigjet e sakt A tre përgjigjet që janë një soj si ato që Lorin do jap A i do të fitoj lojen dhe një dhurat Këte që po okay. tentojnë të, të bëjnë edhe altini dhe ola këtu Po mundohen që të parashikojnë sakt se qëfar do thoto uh, Lorin Pyre të janë nëmër një Pa, i e përblend Atëhere Lorin, do të zgjidhje Pa Që të këtheshe në të kaluarën për të takuar të dashurit e tu që nuk janë më. Mhm. Mm Kur i shënojnë më të rinj, pra për shembull Lorini po, kthehet në vitin 76. Ne bisedojmë me gjyshin e tij, siç ishte gjyshi në anë të vitit. Po? A po? Po, në po në me të gjithë. Babi, babi po, dhe e cuniri ndoshta do po, dalin me babin. Sa mirë. Pi në i birr. Po vet në këtë moshë do jetë? Po vet, çu si çesh. Okej. Pra të kthehen në të kaluarën për të takuar të dashurit e tij, apo të shkojnë të ardhmën? për të par nitrit dhe sterniprit e tij. Për t'akuar për shembull një djalosh të ri, njëta moshë me Lorin son, bëj që mund të uh... jetë jo mund të jetë një çurin e vllait, jo. Nitin e tij, djalin e djalit për shembull, uh, ose okay. djalin e vajzës. Bre, brezat që do të rrjedhin nga Lorini. Po, po. T'akuoj për shembull nitin e tij kur është 30 vjeç. Ëh, atë djalë, un jam uh... gjyshi i yt nga e kaluara, që kam ardhur me një makinë kor. <laughs> pra çfarë do zjen Lorini? Do zjet ai që të kthehet pas tek gjyshrit I takoj dhe njëre të klasme ta Apo Të shkoj në të Ardmen E të takoj Nipat E stërnipat E ti që do të ketë Shumë vide më tutje Ok, okay. Kjo zhjedi e më par Po ju prajnë më rëj Zhjedi të vine bëhen Gjithmonë e, si, e më të, më të, të, të këshia Parval po. Kjo është një, një, një meriton, Kjo është një direm shumë e fort po. Lori do zhjedi që të fitoje 50.000 euro Aha. Apo Apo Të lije Shokun tënd Altinin të fitoj 50000 euro. Ose do fitosh ti 50000 lekë të Britishland. Ose do të fitoj altini 500000. <laughs> Por ti e ke në dorë këtë gjë. Po, pra çdo po, gjë. Altini nuk i premton asgjë. Nuk ne i dihet. Tashi ajo do të varet, domethënë në këtë moment ajo, Lori vaj, nuk e di po pra. se si do shkojë. Varet nga Lori pasaj, se si do e përcaktojnë. Mund ndoshta altini mund të japi gjysmën ogarpo 250 ose mund mos i jap fare fare fare nuk e diet pra 50000 fitosh ti apo 500000 fiton Altini kjo do na tregoje se çfar besimi ka mjetes mjetes lori. lori në disa shtresa çfarë zemrë ka sa besim ka tek ty që do t'i ndash një pjesë nga ato tuat le të njehëm parkushën e Lori apo nëse do ta besosh ti do mendesh ky shitëm ndur se imagjino do vien ky de tot o plak thot e kisha ose do fitoja un 50000 ose do fitoje ti 500000 dhe un përcaktova Ikmër plakës njëfarë, po ikmër plak tashisht e fati im. Ve dilema e fundit dhe më e vështirë. Sa sot ja bësh, Mir. Lori. Do të notoje 300 metra në ujëra të zeza të thella. Oo, çfarë era o zot. Au. Oh. Uh, Apo do zvarritesh uh, për 300 metra në një fush plerash. Në një landfill. Të zvarritai për 300, për 300 metra në një landfill. Pelena shiringa. Uh, kontraceptiv. Apo çdo që është aty. Sishë, nëse mish. Rushes në të pangrën. Mund ta hash një gjë. Rushes të pangrën. E di edhe di, de mund ta hash një gjë ulta. Po zakonisht ato gjëra që hani handerrat para te. Prat në tosh 300 metra në ujë atë seza të thella apo të zvarritesh 300 metra në një landfill, pleresh. Okej? Okay? Kto janë tre dilemat. Tani Lori mund lajmërohet që ti heqë ku vë ditë ku vë ditë. Wow wow. Hajde, Lori, hajde Lori, hajde. Ta ke çme Lori. Ade, Lori, ha bjën sik mikrofonin. Lori. O Lori. Le të vazhdojmë së pintë, bëjmë përgjithësinë të tua. 1 2. Okej. 1 2. Po. 1 2. Çek çek. Atë Lori. Okay. Po. Dilema jote e parë. Do të kthehesh e pas në kohë. Po, për të takuar të dashurit të tu që s janë më. Po. Në ndanim shoqërm shoqërm të shkojnë në 76 takojë gjyshin. Në Argjentinë. Sa skaqen atkohet babin. Bashmuan me të të flasë kështu. Babi është po babat janë, ndaj. Po themi po të paktën ta që si kemë më që të kam marrë malli kështu. Apo të apo të sigurisht në kos, po? Apo të shkosh në po makina kos, të shkosh në të ardhmën për takuar nipat dhe stërmnipat e tu. Djalin e djalit tënd apo djalin e vajzës tënde dhe djalin e ti, apo di nuk e di se çfarë. Pra Terezën e së ardhmës. A vot Terezën e të shkuarës. Kë do ta doje ta koja. Jo, desha kuriozitet të takoja gjysh gjyshë stërgjyshësh kështu. Okej, do shkosh tek gjyshër dhe stërgjyshër, shumë i të shkosh në fshat mesa duket. Do kthehesh mbrapsht. Atje do i gjesh atij an. Edhe do bëj një lëvizje vendimtare që do vi drejtë me mua tash i do ndje. Ashtu <laughs> do i them. Ç'do thua i thuash them... aty? Do i festoni në Yahoo. <laughs> <laughs> Blini stëcje të Google-it. <laughs>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 <coughs> do të thëj rojë që në këtë pikë e vërtetë është kështu. Ti ke në dorë, ti zgjedh nëse do fitosh vetë e zënë jeni në Las Vegas te ato makinat. Po. Po ta tërëqësh levën poshtë, do të fitosh 50000 euro. Ose ti mund të bësh që kur të rreshësh levën altini, ai të thotë 500000. Altini do të thonë, altini e dijon këtë? E jo, ti... nuk, di jo altini... nuk di asgjë. Altini <coughs> ti do i tingllosh këtë si smon kur ti shkosh dhe i thosh Plago i ke prej meje. Shëndetja për ty. Edhe do thot, do thot pas kaqën i fundit fare domodin. Edhe këtë e bëri. Atëherë do ta bëj kështu. A ti në falë, do të me qenë realist Më së bëhem hipokrita Së bëhem më farës Bolë me hipokrizi Do kisha marrë 50.000 euro Dhe kisha marrë atyri një që a thënë Atyri nga marrë 50.000 euro Ajde pime, bërim bërë kef Se ti do kisha fituar 500.000 euro Për mirë, gjatë pildës, nuk e frikë se mos In vino veritas Të shkise dhe i thështë atyri një plago Unë mëra këto 50.000 euro Për pisen dje më fajtuar Se ti mund kisha fituar 500.000 P Ok, ok. Po do ka. kishit 50000 euro të tua për ta provuar që ishte e vërtet. Se ti kujt je? Do sta. Okej, ti sigurisht munden mendon për këtë. Ojta ka thënë? Të linte Altinin të fitonte 300000 euro. Ojta nuk li i vend. Do të vasi për vetë o zot. Si e di, jam shqiptar. Si e di, jam shqiptar. Jam shqiptar. Të linte shokun e zemrës Altinin. Jo. Altin këtu ta mbylli Martin se nuk i e shoku i zemrës edhe gjë. Kjo është e fundit. Tu ndat një periçmi. Po, <laughs> dilema finale. E humbe. Okej. Okay. Një shok, Lori. Po, bogati Lori. E kemi edhe muzikën e Bigut. Ceqe është për të për të ndarë tani, domethënë në shopin nga sheqeri, kush fiton nga Facebooku, kush fiton në telefon? Kush, kush, kush fiton? fiton nash, Olta apo Altini në pyetjen tënde të, të fundit. Ndaj pyetja është kjo. Lori. Po. Do zgjidhje? Të ndon tonxh. 300 ah, metra në ujëra të Zeza. Mhm. Mm të theva. 300 metra, nuk është pak. Po. Pa? Tu edhe te... Sa e bësh, shëstë që do të bëhesh, mënot. Në plus edhe ato edhe dash. Ne e avons të naisësi atë. Do isios. Do marrë dhe do marrë ngjyrën, jo vetëm erën. Po. Por të ndos 300 metra në ujëra të Zeza, apo të svaritesh 300 metra? në landfill, këtë fushën me plera. Ëm, më fal, a mund mun të a shtet të zvarritesh si pler? Si pler në plera. <laughs> Pse? Sa, sa metra ishte si pler? 300 metra andaj, 300 metra. Me po tjetër gol e veten. Pra 300 metra sopër. në Wiratutesa apo 300 metra në plera. Kujdes nga shiringat në plera dhe gjërat e pa imagjinueshme, mund të. <laughs> sa të janë mbledhë të gjitha bash, gjithë të zesat, e kupton? Këtu janë Dherës, na kanë gjë, është si sa. Nuk sh... jë aty. Këtu nuk gjën gjë. Merkonton. Këtu është shumë e kakt. Letë flasim trotës të një Lori, të qarë do zhjeti Lori? Mendojë Lori, këtë për. Djo është nga të dy anët është nuk këtë farë e si qëtë për. Mendojë një moment. Sa shpejt e zhjodhe dilemën me shokën që anëm. Këto pëmendojë është. Lantë fillë me plera. Atërë Lori, qëtë thua është, lantë fillë me plera, po? Kjo është përqyqë johë dhe finale? Sësë jam një farë notari, për Le të kemi se çfarë ka thënë fillimisht Olta? Të zvarritet 300 metra. Të zvarritet 300 metra Olta është saktë. Lutja. Ju ke për ty e ke gjetur dërkoh wow, wow, wow. Altin, ti ke thënë të zvarriten si <coughs> <coughs> oh, këtu. <okay. coughs> bravo, bravo, bravo. Altin. Kështu okay. është barazisë. Tani është barazim 2 me 2 për Altinin dhe për Olten. <coughs> <coughs> Bëjmë një pyetje të fundit. Bëjmë një pyetje të fundit. Okej, dakord ate Lori. Do domi që Të kishe tre fëmi të mrekulueshëm por as një kacide në gjep Apo të kishe 30 milion dolar, po të mos kishe fëmi A mund të zjedhën e para? Pa mund të zjedhër si e para? Tre fëmi Tre fëmi dhe jo para të ati, ti thua? Uh, parat dhe jo fëmi Parat dhe jo fëmi të pra uh, Lori tani tregoj sinqer uh, leti lëmbra, si shtanë, boli po krizis Zgjithë parat. <laughs> <Arale. laughs> <laughs> parat Parat, parat Para ne Altin fiton. A do të se... kisha adoptu 10 fëmijë, do okay, të isha. Okej, shumë, oke, okay. miq. Shkaqe jo ato optimi lor. Nuk kam ç't i them uh, Olta. <laughs> yeah. Dëzioni. A dhe lojën si pas... e fiton nuk... Altin Sulajmi, është dashur. Sipas të besim mer ose dash, po oh. një fitore ja dhash edhe. Është vërtetë, jo, po shikoj. Siç u tham në fillim të kësaj loje, tani Lori detyrohet të paguaj Altin 50.000 euro. <laughs> je pilori që na kesh u. Ne ndajon, e kemi, e kemi kështën. Ti kisha me. Mos me kështë jo. Më mirë kesh. Mira te. Mos nga trond me kësë se gar, majtund. Jo me kasa e ditë do të kesh me me kiste. Me kiste. Te me spag në klubin e MG-sit, çishë lojë asaj e jojm Lorin, klub e fem 100 pikap. I don't want to know, no, no, no, no. Wishing you home, oh, oh, oh, loving you so, so, so, so.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 gëndytësorë Get your information, take vacation to Malaysia You my baby, the Papa Fancy flashing cases She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso Bitches be dipping, dabbing with niggas like a nacho Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo She having it, with the color working on the bachelor I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Average, I'ma make a million on the average I'm riding with no brain, bitch, I'm out of business Do bitch. you slide or no? Ka plasë Sherri Ka pan s'lek dhe Sherri ka plasë Sherri O, s'ka lekar edhe Sherri Sherri bënë kërdin S'bër Sherri Sherri si leshi Sherri leshi janë duket anagramat një ratisë S'bër Sherri gumar Po, vashtonim për biset gjatë uh, kohës Ishim në pushimet Gjonim të këngë të mreko lueshme All right, All right. Uh, Se që do, -do wait, ber... më duajt kishtë dhe bërë Atinim pyet nëse Nëse Lori, nëse Altini është aji që ka marrë 500.000 eurot Sëpse Lori sakrifikojë 50.000 eurot të sigurta vetë Fal, a mund da e që ma të të të tredhen që ky nuk zvarit e të përshë pera vetë <laughs> <laughs> <laughs> Që t'jeti pastër Këtë për e përvanë Përmi le të lajë në ura të zezatër, jo zvarit e Jështë Mësë qashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu asht Ok, dal po kshom me not. Unë s'oti prenga gjurat me dora ti. Kam frikë aty të gjithë follësitrat e mundshme no, janë bletë bash. Po me not është <gjës> më mirë, njësoj është, se më mirë është lort. Ja, më mirë është lort. A do mbyesh drejt, do vjedhësh, po mësohesh po se. Do vjedhësh po, do vjedhësh çake. Oh my, nuk ka nuk ka pas kur një dilem më të vështirë eh? se kjo. Eva mimra, unë arri maja më të larta Kjo është profit që a profesionisë të bëjt Kjo të mendohesh akoma Kjo shkonë në maja më të larta Ose në pika më tullta Dhe gjua shë ekstremet Por altini për një moment ta E zëmë se Lori mi dha mua 500.000 euro Dhe sakrifikojt Dilema ishte Lori do marrë 50.000 euro vet Apo do lërsh që altini të fitoj 500.000 euro dhe shumë kanë thënë 500000 euro në fund. Pse më iron pran, por Lori Zioni i i mbaj parat vet. Ëh uh, dhe dhe Alini Ngeli i pasin lekë, ndërsa Lori mori vetëm 50000 euro. Tani votoshim sikur po, Lori të shfaq shen... filmin. Sigurisht, asnjëherë s'e bë dot me ato. Atëh ai s'ka filmin tek, s'ka fare filmin, çështë mbi etesa do i merr ato. Okej, okay, vazhdim. Gjithësa gjona etike, nuk pagon ai pa, pa, gradia, ne idealizëm s'ka atë. Është e vërtetë? Ne gjithsesi Lori do dhe dhe Loh, ja, të japim edhe një mundësi të fundit Lori ato 50000 eurot shumicën do t'i bëj rrushë kumbla nga 50000 euro për shemb 40 45 do t'i bëj rrushë kumbla kusht përse e kam vetë kusht 48 mund të të ngjel Lori 45 i ke rrushë kumbla kusht e pesë fundit do i xhosh me femra opra është ata të të blapë mirë e kisha mënu jo jo disa vezë në rush dhe kumbla <laughs> tre maulën me rush tre maulën me kumbla Oh. Ehm, me 5000 euro në fundin që mjel, dua të bëj një biznes oh, po aty se si, do të lloje. 5000 euro në fund, po mund të hapësh një biznes i vogël, sa <mum> për hapje në. Por nëse Altini do të kishe marr 500000 euro, delori do të shkonte ti thoshte o Altin dëgjoj. Këto 500000 euro sa bëj fitove duke luajtur në Las Vegas, që ti dha makina, në fakt, në fakt, janë për shkak të një loje që buri blending në radio, ku ose unë magjistari prasa, ose unë do fituar 500. Ose ti do të fitohet 500 Dhe unë zjodha që ti fitohet 500 Dhe Altini thot që unë do të abesojnë në këtë qmendurit Unë përvede jonën, unë do të bjullat derën por, uh, por Altini thot që du të abesojnë të Lorin Që i vindë të timbush të mëndin Se 500 mishja që sa për fitohet në Las Vegas Në fakt, i ka ardhë për Lorit Dhe Altini, po, shprema Linë se po them Po, po, po, dhe besohet Dhe, dhe pas taj dilema Linë Basit ti e besohet <laughs> Çe 50000sh e ke nga Lori. Sa do t'i japësh Lori? Unë do i thoya tani sa lekëti për këto? 50. 50000 thot ai. 50000 mund t'i kisha marrun ose. Na 80. Na u të vë. Po. Ti mëm duke s'unfer. Ëm duhet në rregull. Ë ndershme është, sepse ti i merr 30000 euro që nuk do t'i merrë kurrë. Qose do kishe zgjedhur dilemën e parë, ose e par. ose sidilli në pak. Jo, kjo është po, edhe të marr bakshish. Kjo, edhe 30 po të mjeptë. Jo, mund të riish 20000 nga çdo kishte marr vetë. Pra ti duhet marrësh të paktën 50000 që dalësh me tujat. 50000? Mi 50000 pastaj 500 ti 500. Pastaj vetëm të ushtregus mbi altinin ajo. Se sa do të hapi thesin altinin për ty. Apo jo. Tash shoku i mirë është. Altini po do 80 dollar, se vet e ka fiksim 420. Do fosh të kalojmë ndesh këmo 420 në, në, në <laughs> <Pash 499 laughs> jo, prezje. Ja. Se s'ka kuptim vetur di thush njerëz se. Ai <laughs> <laughs> nuk do thotë. Do 50000 euro gjatë sezon. Po pse ande? Po ja se. Po nuk do thoja Lori sepse fakti që ti vjen më thua shumën e saktë. Ka një pikpytë pra në këtë mesë s'ka se si e, kupto? Nga i gjithet që kun fitoha pësi Ta... Për nga vëll me trelësit Këshë që rrjet dhe... një pikpytë Ka pikpytë këtë një pikpytë Mund edhe ta kënë lemëruar mërë ti Shikose Mund të këtë di kushtë i ka t'i gjuar emisioni <laughs> <laughs> okay. Për dhe. që janë shumë kjo kërën gajë, e ka t'i gjuar të kërën gajë Kevin... Uh, Kendrick Lamar Po, këto qenë të janë të të gjurë Nga la gjohë qështë Janë të njim djetjenarën ato Loyalty, Marianën Kjo është nga të këmë që t'i qonë kur Sa ku i këtë nërtinit 500.000 euro Mirë Djemë dhe Vajza Qunë dhe Goca Në kërgojmë loyalty, loyalty, loyalty Që që që më selevizi nga 100 i kadra Në dërkoj që kam një fitues, është Erisi, një një nënti Në nëmrit, ka parashikuar sakt Lorin Dhe fiton dysh ishën nga ka kantina e pjeve Gjershka Srotis Edhe në Erizi. Erizi. Oke, një në Emrin? Eris Eris Oke, në shkujmë në Ju lëmë e kjendri glemarë për ta sekonda dhe këtemi paspa My ground, you're falling with it at the right time, right now Only for the dollar sign Begur, ring me now Sware, sware, sware, sware On your post, I could see DM Guess I'm a bitch, I could spring me in Call a lass, I'm a bitch, all in it fast I ain't been a bad bitch, real before, and the cash came I'm a savage, and I care, it's not my name I'm an analyst, I'm a natural, I'm a wreck I'm a savage, I'm an asshole, I'm a king Shoot me out, shoot me out, shoot me out, right You can tell your nigga he can meet me outside You can babysit him when I leave him outside Ain't no other love like the one I know I done been down so long, lost, so I done came down so hard, I slow I done sleep forever, all the real nigga won't that's when i can't you care but price gonna be the death of you and you and me and you with you and you and me and you with you and you and me and you with you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 croissant croissant menno croissant croissant croissant due belino croissant ti ka vetem nje emër belino belino german optic distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut german të firmës rodenstock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 BLG është një mundësi e madhe për të lidhur me qendra supermarke si të Italisë së Veriut.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 Shpejt dhe kudo pran jush në të gjitha agjensitë UnionNet, Western Union, ju mund të zgjidhni abonimin e dëshiruar digital. I hear the rain on the rooftop, crown and cold, gone a table by my bed. I'm lying here like a zombie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 Te peso 10 3 minuta në këtë moment ju jeni me klubin e mëngjesit. Wow, mbaroje? Wow. Jo, nuk ka mbaruar, Olta, çfarë meroj? Sa shpejt. Ka akoma. Nuk kam një fitues. Ke një fitues ti. Një surprizë për Altin. A, ma. Çfarë oh, Altin? <laughs> Bëhet fjalë për një papagall Altin. Oo. Edhe nuk e priti <laughs> dot jerin fare këtë. Nuk e priti jerin, kështu që ha zoti Altin Sulaj. Në tjave gjystëm, në tjave një tjave një tjistëm. Në se e ndatë ju të në. <laughs> e vërdet e shetëm, të ndrejtën jaku, është mishdashur klipi i patenësuruar, që pravonë se një papagall ishte e gjitha që kërkonim. Ashtu si ti, edha i kur erdin fillim u të regua pak në dilemë që të bënde gjithë këtë rrugë për një papagallë. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Gerta 969 Imbaro numëri fiton një orë nga përimi më uaqës Dushishën nga kantina pjeve gjerës kastriotis këndër përrejturës Dë bileta për në Cineplex Një dhurat nga Electronic Line Dhe një kontrol të plot mjekësor nga Spitalia Amerika Bravo orë të të lumë të gojë Të lëtëm, të lëtëm Të lëtëm, të lëtëm Gjëtë në me thënë, s'ka më të <coughs> që Katë të re për nësër Que, que eu e és babagallin? <coughs> que sabe buguis això? Pos ditem què bente que copats. Iar saconsh. Ja sé bu. De si. As sús si ve de ti, tot aí. Volta mai que ficón. Jo sí. Però també vete. Ashtu mm. si ti, edhe a i kur erdi në filimu të regua pak në dilemë që të bëndë e gjithë këtë rrugë për një papagallë. Më të dhe mja blenë. Po kur ti gjoj që papagallë i pa. friste e Shqipë... Kështu qëmë. Mirë, shumë mirë. 8 vjetë e një ditë, më fani, 6 vjetë e një ditë. 6 vjetë e një ditë bëhen sot për... Uh, music. music Box. Uh. Programinë në cili filojë 6 vjetë e një ditë më parë... E dhe sot hqë, asë një mbëllës A comma, sei sta a cielo kuma? A Saltini. A Saltini. E tire. Turpiovi. <laughs> Viemerdawn me xuar n xepa. Me xuar n xepa. <laughs> <laughs> me xuar n depa do jatosha. Sa gbi. No temi neser, ciao. Ciao. E ah, bravo. <laughs>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 E janë i fëmi, e janë i... Glidhuni më afer, më afer ju lutem. Êshtë ora të shiojmë. Jafa, Jafa, Jafa Champion! Jafa Champion. Lënjëtë freskëta pjeshke, mole, qërshie, boronice, lulleshtrydhe, portokali, ACE dhe multivitamine. Jafa Champion. Shie pastor nga frutat e natyres. Ora 10.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 Kryeministri Rama do të vijojë edhe ditën e sotme me takimin e tij me ministrat e rinj në Vlorë, mbledhja informale me kabinetin e ri qeveritar ku marrin pjesë edhe kryetari i sapo zgjedhur i parlamentit Gramos Ruçi dhe kryetari i grupit parlamentar ta Uland Balla, nisi që prej pasdites së djeshme për të vijuar sërish sot. Në fokus është finalizimi i punës për programin e ri qeverisës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kritikuar politikat e qeverisë për arsimin në praktikën e nisiës së vitit të ri shkollor. Në vend që të sjellë gëzim, fillimi i shkollës sjell ankth financiar dhe vështirësi për qindra mijëra nxënës dhe familjarët e tyre, të cilët paguajnë mbi 15 milion dollar për çdo vit për librat e shkollave fillore dhe ato të mesme. "Jemi vendi vetëm në rajon ku librat për shkollimin e detyrueshëm nuk jepen falas", ka deklaruar Basha. Në fillim të shtatorit do të konstituohet Kuvendi dhe do të votohet qeveria e re e Kosovës. Kështu bën me dije Xhavit Aliti, zyrtari i lartë i PDK-s, duke cituar edhe përfaqësuesit e koalicionit PDK-AK dhe Nisma. Por pavarësisht se Kadri Veseli i nominuar i për kryeparlamentar nuk zon përkrahjen e dy blloqeve të vendosjes dhe, dhe LAL-s, ndërkohë zyrtarët kanë pohuar se Veseli do të vazhdojë të jetë i nominuari vetëm për pozicionin e kryekuvendëtarit nga ky koalicion. Presidenti Amerikan Donald Trump ka është përgjizuar kufizimet e vendosura nga parartë si ti Barack Obama për pajisje në forcave të policis me armatimu shtarak. Urdri i reekzekutiv lejon pajisje në uniformave blu me elmeta anti-plumb dhe anti-blinda. Prokurori i përgjyshëm Jeff Seasons deklaroj se urdri ka si qëlim për forcimin e sigurisë publike. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 16 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. throw baby seno with the viper men team got a couple of couches sleep on the love seat